lényegtelen. Föl fogunk jutni, és kész. Tehát, hogy, hogy nem kezd megmagyarázni semmivel, felfogunk jutni, mert nincs más lehetőség, muszáj most már. És ezt a retorikát venni. tisztelettel szeretnénk kérni, hogy a klub szép, lassan vegye. Nyugodtan át. mondják ki, nyugodtan mondják nyugodtan ki, a mondják is. Ki. Floristól nem mondok, nem számítok ilyen a még nem is hallottuk <gül> soha. Lényegtelen. Tehát, hogy, hogy mondják nyugodtan, nem lesz ezzel semmi baj. Sziasztok, ez itt a nekünk a Kispest kibeszélő legújabb adása, ezúttal új, újabb két vendéget üdvözölhetünk, állandó jellegű tettestársam Kaszás Kálmán mellett, itt velünk Csapó Gyula és Tímár Zoltán, és uh, szerintem mindenféle kertelés nélkül rögtön vágjunk is bele az első témába, ami a hétvégi Ajka Honvéd mérkőzés, amin hát uh, én merem azt állítani, hogy meglepő módon kikaptunk egy nullra. Mi történt, srácok? Hát nekem egy picit meglepő volt. Én teljesen elterveztem már azt, hogy három meccs, kilenc pont, mint hogy annak idején a nagy megmondó a hét meccs, 21 pontot, a jól aztán nem lett semmi. Amit én elterveztem ebből a kilencből, se lett annyi. Valószínű, hogy egy picit bután játszottunk. Azt erőltettük, amit ilyenkor egy ilyen betömörülő csapat ellen nem kell. Nem tudtunk váltani, talán a cserék is késő jöttek. Pedig hát szansunk volt, hiszen az elején rögtön lesérült két játékosuk. Az utolsó 20 percben emberelőnybe játszottunk, tehát ezeket ki kellene használni. Szomorú voltam. A középcsatár sérülés miatt ment le, mert a Fecko-nak volt egy kétértelmű nyilatkozata. Tehát, hogy elvileg neki második sárgát kellett volna kapni, mert egy olyan szabálytalansága volt a cif volt, nem a cif volt, akit lecseréltek. Ő volt a középcsatáruk. Nem, mert nem, nem, amiről betűs rö, a cif. hogy valami. a középsatárs sérülés az azért nem hogy ne kapja ne kapja meg a másik sárgát, mert volt egy olyan szabálytalansága a hogy elvileg féltek, hogy kiállítja mert már örültem, hogy a Kirchner nem volt kezdő. Aztán be is cserélték, Aztán azt be, be is lágta. Igen, És igen. ezt még tegyük hozzá, hogy ez még a mérkőzés elején volt. Tehát a legelején. Akkor onnantól játszunk tíz emberre, lehet, hogy más az eredmény. Bár nekem az a véleményem, hogy, hogy ez az a mérkőzés, ami hogy minden csapat életében előfordul. Ha reggelig játszottunk volna, akkor se volt, Semmi nem sikerült. Kapufa... Rengeteg labda lövés alakatta, 10 ember átbent, a 16-ason belül jóformán 80 percen keresztül. Tehát euh, nehéz volt játszani. Sajnálom én is, mert szerintem euh, sokkal jobb csapat vagyunk, mint az AJKA. Ráadásul 94-ben 80 percig nálunk volt a labda, rengeteg beadás érkezett. És, Na szóval sajnáltam mindegy. Nekem egy kicsit, megmondom őszintén, egy kicsit hajázott a tavaszi meccsre, amikor ugye kettőn óra kaptunk ki. Ugye az volt a Feszkonnak talán a harmadik meccse volt. Ha, Nem valami harmadik meccs. Nekem egy az egybe. Tehát én igazából úgy, mentünk le, igazából úgy mentünk le, hogy én is biztos voltam benne, hogy nyerünk, de, de igazából elnézve a játékot, ugyanaz volt, mint tavaly. És az ajkának megvolt az a másik gólszerzési lehetőség, amit ugye tavaly bevágtak, amikor egyedül ment a tújve a csatárok, és az kivétel a túljá. Amúgy egy az egyben ugyanaz volt a meccs, szerintem nekem így kintről, a, a lelátoról, a szép lelátorról, a nagy nagylelátoról úgy tűnt, hogy nekem hasonló meccset játszottunk velük, mint tegnap, és amit Kálmán is mondott, igazából ha reggelig játszottunk volna, se volna szerintem gólt, de emiatt nem vagyok elkeseredve, volt egy fogadásom a szobságotival, hogy az összes meccset megnyerjük, akkor az utolsó meccsen a meccs végén beszadunk messze, és a pálya közepén. Hála, ezt most már nem kell senkinek látnia. Úgyhogy most már több vereség ne legyen, csak, csak a győzelem most már az elfogadható. a meccsele én a Facebookot, meg ilyenek, hogy mennyire ki vannak az ajkára, utálják az ajkát, és hogy a, így szemét ajka, meg mit tudom én. Én úgy vagyok ezzel az ajkával, hogy ez csak egy ajka. Nem, nem hoz annyira lázba, mint mondjuk egy, egy Újpest vagy egy Fradi, tehát, sőt egyáltalán nem hoz annyira lázba. Lementünk, kikaptunk innentől, szerintem a Csákvárt megverjük hétvégén, úgyhogy igazából remélem, hogy most már több vereségünk nem lesz, és akkor úgy legalább nem kell beszavadnom messzen a pályára, úgyhogy én, én mindenképpen jól jöttem ki ebből a dologból, ha a csapat nem is annyira. Egyiket Attila szóba került, a meccselőtt voltunk a pályaudvaron egy... Van ott egy ilyen kis étterem per büfé, elképesztően jó velő van. Mármint, hogy kijöttek a, azért a, a, a pályaudvarra, és ott sétáltuk, voltunk mista, vagy a gyerekkel, igen. Elképesztően spiritós, nagyon-nagyon finom, és ott beszélgettünk helyi szurkolókkal, a pultnál. És ő, hogy a Kirchnerre terelődött a szó, és azt mondja, hogy ezt a lépegetőt életben nem fog gólt rúgni. Azt se tudják elképzelni, hogy ez hogy lehetett gólkirály egyáltalán tavaly. <gül> és, és, és, az pasz, az és, és bejön 10 perc <gül> után rögtön berugja, hogy a semmiből. Megjegyzem, a Kirchner a Kozár Misleinben is rúgdott a nekünk. Minden meccsen rugott jó formán. Hát nem értelő voltunk beszárva nem lett. Hát öt szezonban szerintem rugott vagy 80 gólt. Egy, egy szezonja volt gyenge. Mi, nem ő volt a vagy akkor kettővel ezelőtt? Az nem az a volt, aki a gyilmotton volt tavaly? Az lett a, nem az lett a kor király? Ez a Piscsúr? Nem, volt egy másik. Az az ukrán gyerek az a magas, arra gondolsz? Mm. Nem. Lehet, hogy Na minden, nem kell, hogy teljesen. Az lett az utoljára lett, igen. igen. Az a kérdés, hogy egy ilyen Na játékos minden. miért nem tud mi legyazolni, miért az ajkához igazolt. Tehát, hogyha tényleg mondjuk van benne potenciál, akkor mondjuk egy ilyen játékos miért az ajka szerez meg, hogy nekünk nincs szükségünk golövő csatára. Tehát, hogy nekem ez a furcsa, hogy, hogy akkor miért ajkára igazol, ahol elvileg azt hallott, hogy semmi pénz nincsen meg, semmi. Mint ahogy tavaly is ugye a Nikolász meg a Bobáger igazolt tőlünk ajkára, mert azt mondták, hogy ott több a pénz. Igen, szóval. ez, ez egy nagyon-nagyon fura dolog, amit legalább történik, de amit nem lehet kikerülni, és ez minden adásba előjön most már, már a idényelője óta, hogy, hogy ez a középcsatár kérdés. Tehát mondjátok azt, hogy reggelig nem lehet gólt rúgni, vagy nem tudunk gólt rúgni, hogyha lenne egy középcsatárunk, akkor arról csak bepattanna, nem? Hát nem tudom, a... szerintem, ha van középcsatár, akkor ugyanez a helyzet. Valahogy annyira éreztem, hogy a kapufa után, mikor a kapufáról Míg véletlenül se befelé ment a labda, hanem kifelé. Onnan már éreztem, hogy, hogy itt nem fogunk tudni gólt rúgni. Lehetett volna a 6 középcsatára játszani is. Egyébként ez nagyon tanulságos, ez a meccs, és leginkább fecskó mesternek, hiszen ilyen szereposztás, hogy rohamozunk majd 90 percen keresztül, és az ellenfél be fog állni a saját kapuj elé. Ilyen még lesz legalább 6-8 alkalom, hanem 10-12 és ezt valahogy meg kell oldani, tehát ki kell találni, hogy hogy lehet kicsalogatni a csapatot a saját 16-osáról, és hogy lehet olyan kontrákat vezetni, amiből gól van, és hát a, a, én amitől majdnem infartust kaptam, azok ezek a beadások, amik nem, igaziból lehet, hogy ennek hívják, de amit néhány játékos, most hagyd ne említsem név, név szerint őket, tehát ezek az alulról ö, alálővök, és akkor szépen behúlik oda az ötös környékére, ez hát az ember nincs, aki normálisan meg tudja fejelni, viszont a kapusnak van nagyságrendileg négy-öt másodperc, hogy odaérjen, és kényelmesen lehúzza a labdát. Hát ilyen, ebb ebből biztos, hogy nem lesz gól. És ebből csináltunk, vagy húszat? Hát ezért egy kéne valószínűleg egy normális középcsatár, aki középen van, és mondjuk lehet, hogy mondjuk ezekre a beadásokra valahogy úgy tud helyezkedni, hogy ő jöjjön ide hamarabb, de igazából csatár nélkül játszunk, nem? Tehát, hogy nagyon nincs most csatárunk. Van egyedül a Simon, de hát ő meg szegényké megyen meg 150 centit, tehát őt nem lehet azt a klasszikus 9-es középcsatárnak hívni. Ő inkább egy ilyen kis picik, egy mozékony csatár. Nem baj, ez a meccs elment, igazából most már én azt mondom, hogy nézzünk előre. Nem is voltam, mondom, tehát nem úgy jöttem haza, hogy úristen, most kikaptunk, mert igazából a játékunk megvolt, csak tényleg ezek, amit a Gyula is mondott, meg a Kám is mondott, beadások, borzalmasak voltak a beadások, és igazából a kapu előtt tökéletlenek voltunk. tehát mert hát kikülődték a, leg... a gólokat eddig, ö, Csatár elvétve, ugye egyet külöttem egyes, de Csúly Gébert nem tudom, minek minősítjük, Csatár vagy hát Nem, nem, szélső. Ö, szélső de úgy középről csatár gólt nem lőtt, védők lőttek, középpályások lőttek, és ezzel nem fogjuk tudni megoldani ezt a szezont, főleg úgy, hogyha nagyon-nagyon komoly céljaink vannak, és szerintem nekünk, mint szurkolóknak ezerszer komolyabb céljaink vannak, mint amit hallottunk a szakvezetéstől, de erről még majd biztos fogunk beszélni. Hát egy kispestnek csak a feljutás lehet. Tehát, itt, tehát ezt, hogy kimondani, hogy egytől hatig, ezt szerintem a középkorban megégették volna a Tehát ilyet egy kispest az MB2-be nem mondhat, ahol játszol egy ajkával, játszol egy. egy Csákvárral, meg ilyenek, hogy 1 hatékát Hát kit érdekel, hogy 5 leszünk az MB2-ben? Senkit. Egy, egy kis pesszúrkóta az érdekli, hogy első legyen, megnyeri a bajnokságot, visszamegyünk az MB1-be, és igazából ott ott ott, ott, ott, ott játszunk. Tehát valahogy nem tudom, három, három éve itt vagyunk. Az első év az még nagyon élvezetes volt, tök jó volt tényleg mentünk, tök jó urák vadregényes túrákra, csákvára, mosonmagyaróvára, meg minden. Most már egy kicsit unalmas, és, és, és nem vagyunk idevalóak, tehát innen, innen minél hamar menjünk, és, és ezért kéne egy, egy sportigazgatónak vagy bárkinek végig az bent az öltözőbe, hogy igenis az első hely, csak az első hely, nincs más. Nincs második, nincs harmadik, nekünk bajnoknak kell lennünk, mert mi vagyunk a kispest. Basz, egy 14-es bajnokcsapat vagyunk, és akkor azt mondjuk, hogy hatodikok, legyünk hatodikok az md 2 Ez nem elvárás. Hát ez ez, ez csak egy ilyen biztosíték, vagy egy ilyen, vagy, hát, hát mi azt mondtuk, hogy egy haték, hát ötödikek lettünk, akkor ez bejött. Hát ez tök jó. Hát tényleg. Hozzám is bejön az étteremben 30 ember, 10-et kiszolgálok, a maradék 20 meg nem érdekel. A 10 kiszolgál, a meg menjen el, attól még el fognak menni, és nem lesznek elégedettek. Nem, csak a bajnoki cím megnyerése. és ezt ki kell mondani, nekünk meg kell nyernünk a bajnokságot. Most már az elment, hogy minden meccset menjenünk, én bíztam ebbe is, hogy minden meccsen győzni fogunk, ez most elment, viszont mindenképpen meg kell nyernünk, és föl kell mennünk. Az meg egy butaság, egy szimpla butaság, hogyha azt mondják, és azért ezt lehet hallani a szurkoló Jankét utáni ö, diszkrét ben is hogy nem kellene nagyon-nagyon komoly terhet rakni a srácoknak a vállára, nehogy ezen ez alatt meg összeroppanjanak, de ez felejtsük el. Ez felejtsük el. A profi tehát, játékos adula, tehát, gyula. tehát, a, tehát a, ez Ugyanaz, mint ez a sok néző előtt, meg, meg nem bírnak játszani, <gül> a neszó, a futbolistának, nem szólvet profi futballistának Ez a, tehát, a tehát, nem sok néző legyen. Tehát, most gondoljál, nád a konyhába, jaj nem bírom a hőséget. a francsak megyek akkor szakácsnak. Ez a válaszombás Fiat nézzük meg Kecskemét videóton esik, kell, igazán nincsenek jó paszba. Hát egy szerint... Csákvárt ne vegyünk már, most a 10 tízponta, azt ne vegyük már, hogy az végül a Csákvár ott lesz, nem lesz ott. Nem, hogy... beelőzünk. Hát hát aki, szerintem... aki szerintem lehet, hogy ott lesz, most nem tudom, hogy jó lehetek-e ez ügyben, aztán majd a végén meglátjuk, hogy igazán volt-e, szerintem a Szeged bele fog szólni ebbe valamilyen mód. ő egy ilyen, szerintem egy ilyen meglepetés csapat lesz, de mindegy, ne ezekkel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy, és a vasas is ugyan a két zakójuk van már, tehát én szerintem, szerintem ez az a szezon, amikor mindenféleképpen fel kell jutni, és ezen ne tökölődjünk, hogy majd majd valamikor márciusban fogjuk ezt majd kimondani, Igenis egyértelmű célként ennek kell megjelenni. a bajnoki címen, semmi más dolguk nincsen, hogy megnyerék a bajnokságot, ami tábor van mögöttük, ez az egész, amiben készülődnek, az a stadion, meg minden, Tehát az MB2-ből kiemelkedik ez a csapat. Most beszéltünk itt a Vasasról, van 150 nézője. Most egy, nem hinném, hogy ők is. Tehát ennek a csapatnak semmi más dolga nincsen, csak hogy feljusson. És fel kell jusson, ami már tavaly is meglett, volna, de nem akarok most erre kitérni, mert erről már beszéltünk sokat. Ha nem lett volna az, az elbaszott ősz, akkor igazából már szerintem a tavalyi, a tavalyi MB2 még ennél is sokkal gyengébb volt, simán feljuthattunk volna. Hát egy kazis barcika fölment az emberekbe a világ Hát Csak e e e e idén annyi pontot szereztünk már, mint tavaly a Lackóval. <tös> De azt hallottátok, hogy lehet, hogy a Tatabányához megy. Hú, fel, felmerült a neve Szegény tatabánya nem Klaus, kezdte jól. Helyett. Igen, mert négy meccsből három, három zakó volt, elküldték a Klauszt, és felmerült a Lackó neve. Tehát, hogy akkor szerint, A Lackó neve mindig fel fog hát, sok helyen merülni, amíg futball a futball, és mindenkinek sok siker. van. <gül> mindenkinek sok sikert kívánunk hozzá, ez egy tévedés volt. Kálmánba belefojtottam a szót. Csak annyit akartam hozzátenni, a előttem szólókkal teljesen egyetértek, bajnoki cím, és már most szeretném közölni, hogy a, a futballházba várom az aranyérmet valamelyik vitrínbe szeretném kitenni. Mit beszélgettünk egyébként még a felvétel előtt, és Gyula, mondtál egy olyan dolgot, hogy valami közösségi médiában belefutottál a Hollandernek egy egy kitett képébe, vagy videójába? Sztoriába. sztoriába. sztoriába kukocs beadásából. Hát már nem emlékszem, hogy ki ellen. Gólszerzés. Szerintem ez nem véletlen, hogy éppen tegnap előtt Holicska. Bejelent, bejelentletet, hogy ajánlja felületet. magát? Arra gondolsz? Uh, pff, szerintem ez, ezt már megelőzte valószínű valamiféle tárgyalás, vagy remélem, hogy valami megelőzte. Azért egy hollander biztos, hogy erősödhetnénk, még akkor is, hogyha az elmúlt egy-két év nem úgy sikerült neki, mint ahogy azt ő tervezte, de nem tudhatjuk, hogy a, kö, a, a közösségen, a környezeten, a szakvezetésen ott mi múlt, azt ő is tudja, hogy itt ő azért szárnyakat kaphat, tehát egy Hollander itt, itt gólkirály volt, tehát volt olyan bajnoki szezon, hogy hollander volt a golkirály. Hát De úgy, hogy ugye, előtte is csak kényszerbe a hátvédet játszott, hogy a rossz finán, és, és abor, nagyon jól játszottam, hogy azt ő ő ő a nagyon a sok, kényszer, Biztos, hogy nagyon-nagyon nagyon, szívesen visszajönne. Én nagyon-nagyon remélem, hogy nem csak mi nézzük az instát, más is, és neten egy előre adott tárgyalás kellős közepén vagyunk. Még hát a sportigazgatón kijelentette, hogy ő nincs van egyetlen közösségi hálón sem. De az anyukája a, áll, főn van. Tehát az anyukája, hát anyukája hát. nézi. Hát, ha követi ő is a Hollander. <laughs> Akkor, Floris Mama, tessék szólni kisfiának, hogy holicskát igazolja le. Köszönjük, hát csokolom. Amúgy, amúgy lehetne azt is, hogy mondjuk azért Floris csak megy hozzá egy vasárnapi ebédre, és szóval gondolom azért csak joghúsleves megrántott húst csinál a, a mama. Gondom átmegy hozzá, és akkor lejöteti magam mellé a számítógépre, lejöteti magam mögé a számítógépre, és akkor fölmenek együtt a mama Facebookjára, és akkor ott végig tudják nézni, hogy mi van. Tehát igazából szerintem egy hollander mindenképpen erősítés lenne nekünk, főleg, hogy mi van a kántorral? Arról tudtok valamit, hogy most meddig sérült még, mibe sérült meg, hogy sérült meg? Van erről félre bármiféle hír, hogy mi van vele? Tehát, hogy... Ez egyébként gáz, hogy ugye általában a sérült játékosokról nagyon-nagyon keveset Semmi. tudunk. Én azt sem hogy, tudtam, hogy Hosszú tehát, időre kidőlt, vagy a rehabilitációjának a felénél tart vagy bármi, azért szerintem több törődést és információt kaphatna a szurkolótábor. Hát igen, egy kicsit furcsán nézünk ki a Kántor nélkül, miközben korábban el se volna képzelni, <gül> hogy a Kántor itt fotbalozzon, azért milyen furcsa hát, ez, de hát én olyan dolgokat. Meg is olyan dolgokat... Gyula, mert megmondom őszintén, amikor megtudtam, hogy a, Sp a svájci ötad osztályból igazolunk, tehát én ott megvanam, hogy sokkot kaptam. természetesen hát ezt egy mondta meg mondtam megint a sportvezetőknek, de hogy ez, ez tényleg, de amúgy meg tényleg elnézést kérek mindenkitől, úgy, úgy néz ki, hogy nem értek a focihoz. Tényleg jól beilleszkedett a srác hozzánk, csak jó lenne tudni, hogy mi van vele, mert igazából ez a simonnal nem fogjuk megoldani a csatát. Hát megírik farkassal sem. Sajnos. A Pintének is egy jó meccs volt, de most megint hétvégén gatya volt. Hát most az egész csapat szerintem tompa volt, amúgy hmm. az Ajka ellen igazából lesz hiányzott. Szerintem mentek, harcoltak, küzdöttek, viszont amit még el kell mondanom, és ez tényleg fontos, nekem a legnagyobb fejlődést, és tényleg le, amit látok, az elmúlt két-három évben, és szerintem nagyon megtalálta a feckó a, a helyét, a pekár. Tehát ő ugye egy közép kezdte, nem? Én úgy tudom, hogy ő középhátvéd a hivatalos Igen, búrsa, és a Felszfú idő, megberakta védekező középpályásnak ugye a, a védelem elé. Én két éve nézem a fiút, eleve a, a test, a meg minden, és, és nagyon jó focit játszik. Ő nekem egy nagyon nagy kedvencem lett ebbe a csapatban. A, a sérülétekre visszatérve annyi az érdekesség, hogy igazából csak mi nem tudjuk, hogy mi a helyzet velük. Tehát, hogy a, a, azért Legyünk azért reálisak, ezek a játékosok ismerik egymást. Tehát amikor, amikor lemész, mondjuk Ajkára, az Ajkai csapat többet tud a Kántor sérüléséről, mint mi is szurkolók. Tehát ebben a mai modern világban ilyen információt visszatartani, nyilván vannak azért ö, védett személyes adatok, tehát hogy milyen jellegű sérülés, esetleg ezt. Hát de annyit lehetne mondani, de hogy, hogy mennyi van még mennyi hátra, van hátra. Mikor tér vissza, de semmit nem hallasz igazából, csak annyit tudsz, hogy sérült. Ki van még csatár, aki? Tehát klasszikus csatárunk nagyon nincs is, mert van még valaki? Ha hát van az Igrim Farkas, ugyebár. Ő cserekként azért sokat játszik, én megmondom őt szintén, egy magas, ő aztán tényleg úgy néz ki, mint egy klasszikus 9-es, őt szerintem azért be lehet hozni, ő meg tudja tartani a labdát elől, de hogy nagyon más nincsen. És pont ezért lenne jó a hollander egy szerintem. Olyan egy öre. fiatal gyerek, nem tudom, nektek feltűnt -e ez a hegyei szilveszter. Hát de az, ami van, tavaly volt egy meccset, játszott azt az ott meg Most is nincs. becserélték egyszer. Énként ez egy jó felépítésű, nagyon gyorsan. Hát ő gyors... fiatal már 21-22 éves, azért már ő is túl van a... 20 -20 hát az lehet. még nem Matusz Állam hát 22 éves. Nem éve. Zsálem, de azért de, már kijött az akadémia de, de szerintem ő is kaphatna több lehetőséget. Nekem picit fura hogy nem kap. Igazából azon a poszton nagyon jól meg vagyunk, tehát ott van ugyebár Kovács Erik is, aki ráadásul még a, a támogatott korosztályba is van, tehát ő 2000, Hetes, ha jól emlékszem, tehát ő, ő belefér az U20 kategóriába. Most ugye a hetjeivel, ez, ez valószínűleg ez a probléma, hogy ha már behozol egy fiatalt, aki tapasztalatlan a MB2 szinten, akkor miért ne olyat hoz be, aki, aki igazából még benne is van a korosztályban? Mert ugye jó, már, nincs, jó, ő okay. már nincs benne, tehát utána, utána már nem. Hát őt, őt már 20 Aha. éves kora után igazoltuk, ha hát jól emlékszem. És már műsorban. az egyik műsorban ennél nagyobb hülyeséget a világon nem láttam. Tehát, hogy ez. ez. Értem én csak, hogy akkor mi lesz ezekkel? Tehát most gondolom, ezért ment el a Nyitra is, ezért ment el a keresztes is, nem? Hát gondolom. a nyitra, nyitra itt én nem... az, hogy elment, azt megértem, de hogy ahova ment... Hát azt... Ez azért értetetlen. Ja. Négy zacskóval indultak ők is. Ugye Balaton-Lelle? lele, lele balaton lele. Az mit, mit, mit keres? Most feljutott csapat. És... Hogy, hogy találták meg neki ezt a Tehát, csapatot? Hát Ilyen. ha csak nem, ilyenkor valami trükk van, hogy majd később az MB3-ból másként lehet igazolni, mert más az értéke. Hallottam én már erről. Hát oké, okay, de... csak mondjuk egy mb 3 as egy Balaton elé még játszott e... szézon, után, azért mi lesz a pasrácba? még srácba? egy jobbat is lehetett talán. de ez, ez, ez a bence a problémája. Én Meglepően sok játékos ment el tőlünk a, az elmúlt időszakban, mb 3 ba úgy, hogy bemutatkozott Kispesten, tehát ezért ez nem egy annyira, annyira extrém dolog, ami, ami szegény nyitraival történt. De ha már itt tartunk, egyébként ez egy remek kis átkötés arra, amit felvetettél, Gyula, hogy beszélgethetnénk róla. A, ezek a ex-kispesti nagyjából fiatalok e, egész jót mennek idén az mb 1 ben Ugye Eddig rendszeresen felmerült különböző beszélgetésekben, fórumokon, különböző helyeken, hogy, hogy azért a, a Magyar Futball Akadémia nem úgy termel, ahogy, ahogy ezt szeretnénk látni. És akkor most elindult egy bajnokság, és, és azt látjuk, hogy az mb 1 be a, jó, be is jött ez az öt magyaros szabály, azért ezt ez az egyik ez hozzá. hozzá igen. De hát, hogy tűnt. honnan szedik azokat a, a, azt az öt magyart, abból most kiderült, hogy az MFA mégiscsak olyan dolgokat termett, amit inkább bevállalnak. Tehát amikor már egy MTK igazol az MFA-ról, úgyhogy saját akadémiája van, hogy pedig ott aztán nem lenne bonyolult az öt magyaros szabályt betartani, ráadásul az átrok egész jól is illeszkedett be a csapatba, a Diós győrelem Mindjárt egy... Yeah. nagyon szép gólt is rugott, hogy hogy ezek a magyar fiatalok inkább az MFA-ról kezdenek el ki. Tehát akkor mégiscsak termelünk valamilyen értéket. Na most itt ugye rögtön felmerül az a kérdés, hogy most az MB egy szintje lecsökken az MFA outputjának a szintjére, vagy pedig az MFA van azon a szinten, hogy már meg tudja ugorni ezt a, ezt a hát, dolgot. Inkább az elsőt mondanám azért ez az öt magyarral azért csökken valószínűleg az nba -nek mindenképpen, ez egy fradisbe magyar öt magyar egy bajnoki meccs, meg ilyenek, biztos, hogy csökken a színvonal valamelyik. De közben a Gruber nagyot megy például. Hát az meg nagyot megy, igen. Igen. Meg a Lukács is Tehát milyen szép két gólya volt most ugye, azt láttam én is. Mondjuk nem tudom, hogy játszott nálunk valaha is a nagy csapatban? Játszott az elélő lövöldözött gólokat, aztán... A Tisler-ére Tisler. Ja, Tisler. Igen, ott, a... ott, ott volt az, hogy a Shupkának olyan játékrendszere volt, hogy igazából a Lukit nem tudta használni, szélsőként használni, mert nem volt szélső a csapatban, és akkor kellett neki egy statikus középcsatár, és akkor jött a Tisler, akinek hogy valami szerint egy gólya volt, az is az Újpest ellen. Igen, <laughs> igen, igen. És akkor átkerült a... Luki Újpestre, és akkor Újpesten ott elmagyarázták neki, hogy a hátizmai nagyon-nagyon gyengék, úgyhogy sajnos neki ezt még egy kicsit erősíteni kell, és aztán majd később lehet, hogy számolnak vele. És akkor ott igaziból azon is gondolkodott, nem akkor, de egy kicsit később, lehet, hogy abba is hagyja a fotbalt. Ja, igen, ezt olvastam, hogy arra volt szó, igen. Tehát ő nagyon-nagyon el volt keseredve. Biztos, hogy meg volt ebben egyébként az ő felelőssége is, Diós Győr, Kecskemét ugye eligazolt, de közben a, a csapata nem jutott föl, de ahol eligazolt, a, azok maradtak Maradt abban az, az MB2. osztály, MB2-ben. Na mindegy, ez kacifántos, de mellette rengetegen még ott vannak a Molnár Raymond. Ugye az a Molnár hoz tegyük hozzá, hogy talán kevesen ismerik, ő az MTK-nak a játékosa, és ő 17 évesen, ment ki a Kispestről a benfikához. Igen. És igazából valahogy nem találta meg a számítását, mert kölcsönadták először az Eto Akadémiára, ha jól emlékszem, az Eto-hoz. békés a És utána, mint a Csákvára igazolt volna, és onnan jött az MTK-ba. És hát most egy parádésszezont fut, négy meccs, öt gól, még annak ennél is, hogy hét-kettőre kikaptak hét hétvégén. Nagyon gólérzékeny fiú. Igen. Ja, haladásba volt még, bocsánat, haladásba volt de hát most itt csináltam egy ilyen listát csak azokból, akik nagyjából kezdők most az NB1-ben. a Szűcs Tamás, akinek szintén nem működött valahogy ez a külföldi karrierépítés, ő Dániában volt, ha jól emlékszem, vagy visszaigazolt Deprecenben? a álgában, hát Szerintem a Szűcs Tamás lehet, egy kicsit nagy, ö, szavak, amik, kicsit nagy ö, szavak, amit használok, a, a magyar focinak az egyik gyöngyszeme, ezt nem lehet majd olvasni két-három év múlva. De nem, de nem, ezt én is leírtam annó, amikor bemutatkozott. Igen. Persze, Igen. hát ő egy elképesztően labdaügyes, nagyon jó fejben. Igen, nagyon nagyon extra, extra filter, de ő nagyon-nagyon sajnálom, és emlékszem arra, amikor uh, itt volt a szerb tréner, Vi, Vignyevics? Vignyevics, Vignyevics. Igen, Vignyevics. És a, a Tominak uh, azt mondta, miközben edzett a csapat, Tomika, te meg mennyi oda hátra, és többiekkel. És az neki, neki egy, ilyen, egy, ilyen, egy a, olyan volt, mintha egy dömpere elütötték volna. Mi az, hogy hátris hátra, és passzolgassál többiekkel? Tehát, és ilyen edzők vannak a, a, a magyar fociban. Igen, de Hanta, nézzük, kik vannak még a lajstromban Hát a Debrecen ugye a Kocsis Dominik visszakerült a kezdőbe, é. ki a tavalyi éve az nagyon-nagyon rosszul sikerült. Amúgy azt nézegetem a Kocsis Dominik, amit láttam Debrecen meccset, igazából ugyanaz, mint volt. Tehát gyorsnak gyors, cselez, mint a gépágyú, viszont a lövése az még mindig olyan gyenge, hogy ez valami emberten. Alig Ú, megy el a Olyan a módon lötyög a lábfej, amit én abszolút nem értem, hogy, hogy, hogy nevelhettünk fel egy ennyire... Extra képességekkel rendelkezik, még akkor is, ha tudom, néhányan most le fognak engem szólni. Nem, a kocsis kélek, Dominika kapcsolatban olyan ütemtelenül tudja megtolni a labdát, amit ö, élő ember nem tud lekövetni, de ott van a 10 környék, és egy plögy körülbelül ilyen hát, ö, szóval lövést én. küld, mint szegény nálunk is most ö, ö, a, a kis Simon neki is úgy látom, hogy a lövő van némi gondja, miközben meg jó brusztol, csak abból még kevés gól volt. Mert hát a kockát jól tudtuk volna használni ajkán, ugye, nem ültünk volna ott reggelig. Igen. E, Igen. Ugye ott vannak akkor a testvérek Kisvárdán, Igen. akiből a Dominik alapjátékos lett. Őről nagyon sok jót hallottam egy, egy srác, aki jár be hozzánk az étterembe, hogy, hogy igazából nagyon es, sem kaptak nálunk semmi esélytet. tehát volt nálunk, nálunk, ők nem kaptak esélyt. És, és nagyon jó dolgokat mondanak róluk, hogy nagyon jó focisták ezek, a, tehát akkor látszódik, hogy a Kisvárda most két meccset nyert egymás után, nem? Ugye, volt egy nagy lehetősége egyébként, amikor volt valamilyen kupa itt nálunk, és a H Petaktikva itt játszott, és ők el akarták vinni, és az öreg nem engedte el, mert nem, nem tudtak Le. olyan de volt olyan, ami kol, az öreg azt mondta, hogy nem, és nem Igen, adta el. Igen. Nem, az kell Az, az Most egy kicsit sokkot kaptam, újraértékelem az életet, Mert hogy volt ilyen játékos, akit, akit arra szólt, hogy nem. De nem nagyon adtak volna érte sok pénzt. Á, Én nem nagyon adtak volna így most Valamilyen, már be, így így megoldás így lett volna. Félig lehet, hogy még a Honvédnak kellett volna fizetni a fizetését, félig I, meg á, az izraelieknek. Így most már minden világos. Köszönöm szépen. Dominik is még sok fényt hozhat. A magyar labdarúgásnak nem tudom, de az ember 1 nek igen. Viszont még hogy még mielőtt mondott tovább, tegnap volt hogy a Vidi Kecskemét meccs, amennyire tudtam, néztem bent az étterembe, és igazából ott is abban a Bannó Szabó, rúgott gólt, meg az ördög. Én az ördögöt is nagyon sajnálom, hogy elvitték innen, szerintem egy tökügyes focista. És ugye tavaly igazolt tatabányára, mert hogy nem, nem fér be, és szerintem ő is egy tökügyes fiatal. Igen, Tehát igen, őt nagyon sajnáltam. Legalább annyira, mint a keresztes Noált. Igazából a többit, ugye, van a Krajcsovic, ugye, aki most az ET-ben van, ugye? Nem meg... első gólyát. Igen, egyet. csak ő Én... róla meg semmi, jót, Jó, nem. Tehát tudjuk. ő, ő bontotta az öltözött. Én azt hallottam róla, tehát, hogy összeverekedett a Kálnokival, csapatkapiténként rászolt a Kálnoki neki át följebb, és ha jól tudom, csúnya, nem csúnya lehet ilyet mondani a rádióban. A Kambert is elküldte a kurvanyába, pedig a másodredző volt. Ilyet nem csinál egy fiatal játékos. Én azt nem értem, hogy manapság nincs az, mint régen a Gyula amikor ők fociztak, hogy mondjuk megy egy fiatal, és, és, és az a, a bemész egy egy hombé tele van ilyen idősebb játékosa, egy fiatal, tehát ugye a régi időkben eltörték a lábát volna ezért. És, és mondjuk lehet, hogy jót tett neki, hogy elment Zolegerszegre, mert azért nézegettem egy-két zetemet, megy, mint a gépágyú is ott. Az. Tehát, hogy a ügyes kis Sajnos, Sajnos ügyes és is. hogy is Dominik Debrecembe. Nagyon focista lesz belőle. Temesvári. Temesvári lett volna a következő ja, listán. ugye haza talált nyire hiszen a a nagy Faterra jutott fel először a Nyíregyháza, talán 81-ben az NB1-be. Ő is alapember lett a Nyíregyben. A Nyíregyháza nem megy olyan vészesen rosszul. ott van még Meyer Milán, aki szintén valami furaokból, bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy furaokból ő kezdőjátékos Nyíregyháza, mint hogy kezdőjátékos volt Kecskeméten is. Én a, a, a Milut... É, amikor még a u ben volt, nagyon-nagyon <gül> sok jót láttunk róla, vagy tőle, de valahogy egyszerűen nekem súlytalan megtalálható. So, súlytalan a viszont nagyon szép az anyukája. Tehát most ezt egy bolyonosra el lehet mondani, <gül> szép az anyukája. Nagyon igazából, mint focista nem maradt, tehát hogy nem maradt meg nekem se semmi. Tehát, hogy amíg itt volt nálunk, igazából nem láttam. Ja, a az sem, volt én... a probléma, szerintem, hogy csatárként próbálkoztak Igen. vele, de. De, de nem csatár? De szerintem nem csatár, Milo. Hát akkor mi? mit, mit játszik? Középpálya, a szélsővédő, stb. Ebben sokkal hatékonyabb tudni. A ja, szabónál annyira hálás, most most szélsővédőt játszik baloldali szélsővédővel. Nem hiszem, hogy Hát be fognak hát, ha. Ha, Meg Gyorsnak, gyors tehát, hogy azért van benne is kraft ilyen téren. De tényleg amúgy gót nem láttam tőle, köbben ilyen volt, mint a Cif Dominik, amikor nálunk focizott. Tehát, a, hogy ugye mindenki, stárcban, és mindenkinek a haladás volt. Aki a felső kapi a busznak vagy kinek? Szem a haladás ellen voltam egy jó haladás. A haladás volt talán. Lehet, akkor a legjobb lehet rosszul. De ugye a Májár és az 19-es BL-meccsen lőtt, gólya maradt meg, talán mindenkinek ölt rúgott valami bődületesen nagy gólt, már nem is tudom, hogy ukrán csapat volt az ellenfél. Hát. Ugye az MTK-nál beszéltünk már Molnáról és Átrokról, de van ott még egy valaki, a kereszi Szalán. de ő nem játszott most, vagy játszott, nem játszott? Nem, nem, ugye a felcsút nem neve, benevezte az első három meccsre, de, de nem játszott, mert gondolom ők is úgy voltak vele, hogy hogy van ez a szabály, hogy egy éven belül csak két csapatba játszhatsz, uh -huh. tehát, hogy nem akartak kockáztatni az, hogy pályára lép, és most kölcsön az MTK-nak, így aztán tavasszal még egy másik helyre kölcsön tudják adni, hogyha nem jönne be az MTK-nek. utolsó meccse szerintem márciusi. Tehát ez, ez, ez tragédia egyébként. Hát ahol nem perceket játszott, ingán. igen. Igen. csak csere volt mindig a... Tehát ő ez, ez egyébként életveszélyes, ilyenkor meg is torpahat. Ezt ez most ilyenkor fejlődése. nem tudom, hogy ezt vajon ilyenkor a, a játékos kért, hogy mehessen felcsútra, vagy neki ezt ilyenkor mondják. Most ő szintén egy éppesző ember a Honvédból, hogy igazolna már felcsútra, de most tényleg? Lesz még egy ilyen név itt a listában, egyébként, Na. aki szintén nagyon-nagyon rég nem játszott meccset, és a Honvédból igazolt felcsútra, ugye Proszer? Ja, ő, ő most Kazinszbarcikán konkrétan megnéztem, 2023. novembere óta először játszott mérkőzést bajnoki. Ak volt a Szegeden egy mérkőzés, az volt az utolsó neki, és most valahogy előkerült Kazinczbarcikán, és hát Te már. motor ki volt egy... vagy hol volt? Nem, vagy merre volt ő? Román. Román. Ja, nem, keverem, keverem a kosztával. Marai Románia volt. Az az Román, talán volt, volt még valahol, japánba volt még talán, vagy valami, valami távoli. Annyitokról, egy nagyon fura. értelmes gyerek, mert azért tényleg azt voltam, hogy tényleg a focisták között is egy értelmes rásznak számít. Meg én nagyon szerettem régen a prosszert. ugye, amikor ő volt, amikor eligazolt, hogy majd bajnok lesz, és átigazoltak, és vagy, vagy amikor a botka, ő a botka eligazolt a Fradiba, és ő megment fel csútra, az, az, az ugyanaz az év? Ugyanaz az év, ugyanaz, egy hét, sőt, három napon belül kb. Egy szél. Igen a stílusát, ő nem bírt ő, ő az alatt meg-megroppant. Uh -huh. Tehát azt a szigort ő nem nagyon tudta. Jó, de életemegy. Nem fél... viselte el, hogy ő nem kezdő. Mert meg vagy jöződve, hogy neki kezdőnek tehát kellene. Élete félszezonja volt, tehát nem is tudom, emlékeztek-e, ott pár meccsre ugat, öt vagy hat volt csereként. Igen. Igen. Tehát akkor volt az, hogy szögletből érintés Igen. nélkül, meg ilyen, ilyen elképesztő félszezont futott, majd, majd elment télen felcsútra. Hát Valahogy ugye... ez a, ez a proszer koszta gazdagot is bevetjük, ez valahogy, valahogy ez, a, ez a brigád nem tudom egy kicsit azért lényegesen jobbnak tűnt, mint amik most jönnek ki az akadémiáról, vagy nem tudom lehet, hogy maga az egész lett gyengébb, vagy nem tudom, de hogy vagy, vagy akkor jobban jobb volt minden, de ezek a mai fiatalok, akik most vannak, ezek szerintem meg se közelítik ezeket a srácokat. Én szerintem nekem ez a véleményem, amennyit látok belőle. Más volt a lehetőség mát, is. Ö... Hogy... Tehát országos arra Országosan Országos ja? az egy más, más időszak volt. És ugye megnézzük ma a, ezeket a srácokat, akiket most mondtam, ők mind-mind kelet Magyarországról érkeztek, tehát a kelet-magyarországi terület, az a scoutok által nagyon-nagyon jól feltérképezett rész volt, és ami nagyon-nagyon meglepő volt, hogyha a scoutok azzal fordultak az öreghez, Hemingwayhez, hogy el kéne valakit hozni, hát ott azért nincsenek óriási pénzek, néhány százezer forintok vannak, akkor meglepő módon egyébként abban nem volt fukar az öreg. Tehát arra, arra adott pénzt, és akkor, hogyha valakire azt mondták a norbiek, hogy Domian Orbán, hogy el kéne hozni, akkor azt el lehetett hozni. Tehát eb ebben volt egyfajta bölcsesség az öregben is. Hát, ha nem is ez... be, azért nem biztos, hogy bölcsesség, Juli, ez inkább <gül> azt mondom, hogy belegondolt, hogy elhozza pár százezerre és több millióért eladja, Tehát inkább megint csak no, a hasznos szerzés a... volt, szerintem. De. Ez ennek az eredménye volt egyébként? Ez ennek van egy extrém ö, példája is, ö, amikor már lehetett tudni, hogy a Hemingway valószínűleg eladja a klubot 19-ben, ugye 19 áprilisában vette uh -huh. meg a Metálkom. Nagyjából ezt télen már lehetett tudni. De abban az időszakban ő még leigazolt a pénzért, a Kerezsit fiatalon, a Bence Leitner fiatalon, a Kocsis Dominiket fiatalon. Tehát, hogy akkor Tehát, És mm -hmm. nem kis pénzért. És ha jól emlékszem, akkor már körzetesítve volt valamennyire a... Ez, ez, ez pont akkor történt szerintem. Ami ja, azt jelenti, ja, hogy már fillérekért nem lehetett elhozni igen, valakit igen, egy igen, másik igen, körzetbe. Igen. Jó. És az, az egyértelmű volt, hogy ez egy jövőnek szóló befektetés. Uh -huh. Lehet, hogy nem adja el a klubot, de akkor is legyen egy befektetés benne. Tehát akkor valószínűleg az ég azóta nem mert még nem volt benne biztos, hogy eladja a klubot. Valószínűleg, tehát ha biztos lett volna, hogy eladja a klubot, most nem szeretném megtenni. Ez a normál ügymenet. Igen, ja, ja, nem hiszem, hogy leigazoltam, de aztán lehet, nem tudom. Ő folyamatosan igazolt. Tehát, uh -huh. hogy a, a, az akadémiára ő hajlandó volt igazolni. Nyilván az is benne volt, amit, amit az előbb említette, hogy, hogy a ha meg lehet szerezni, és később többére adni ne felejtsük el, az MTK akadémiája tíz évig élt ebből nagyjából, mm -hmm. hogy, hogy lera volt a filléres nevelési költségtérítésére a, a, a kis csapatokat, majd utána eladogatta őket. Hát van még néhány játékos, aki szóba került, Kacminski Dominik, aki tavaly igazolt át Újpestre, ott el is tört egy Diós lábat, első, első meccséik között szegény. Volt pár nagy hibája, de most idén ott van újra a padon. Szerintem belőle lesz futbolista egyébként. Hihetetlen, magas, jól felel, Két dinamikus, lábas. kétlábas, intelligens, egy nagyon ügyes futbolista. Én, én szomorúan láttam, mikor eligazolt tőlünk. Igen. Akkor hát még azért pár volt játékosunk szintén feltűnt. Ugye érdekes mondom Botka Endre, aki tavaly pár, két meccset játszott a Fradiba ősszel, majd tavaszra kölcsön Kecskemétre. Kecskemét. Most újra alapember a Fradiban, hiszen visszajött a, a magyar szabály, és a, azért a, az endi az még mindig csak 30 éves. De ha jól tudom, ő nem játszott a semmelyik, tehát a izére nem nevezték a, nevezték a kupákra, a kupamecsekre, vagy ott voltak a kispadon, vagy játszott? Ugyanis, hogy a blk de talán nincs benne. Azért mondom, hogy, tehát, hogy, magyar, tehát, hogy magyar meccseken játszik, de hogy a BL-ben nem, nem, nem nevezték. Hát ilyeneket én nem figyelek, hogy... Ja, nem nincs nincs ott, az biztos csak a magyar meccseken van otthon, de volt neki még vissza út, igen. Van még egy nagyon érdekes játékos, ugye a Tóth Barna. Aki ugye nem kispes nevelés. Ha nem kispes a... de azért Hogy egy három-négy az szezonot lehúzott hát nálunk. Hát őt a U21 per fakóba hoztuk, igen? talán Vátról, vagy valahonnan, vagy Vátra mentünk. Ő, ő már 19 évesen értett. 19 volt, amikor jött? Én először a Diózsdon ö, egy ö, ilyen nyári edzőmérkőzésen láttam őt, É, fú, iszonyú esetlen mozgás volt. Nem, ért, nem értettem az egészet. Kicsit ilyen lépegetőszerű, Miközben valószínű, hogy uh, igaziból egy törődés, egy jó szakmai munka szükségetetett ahhoz, hogy most már azért többedik uh, szezonjában azért nem kevés gólt lő. Tehát olyan módon tudja megtartani labdát, amit uh, kevesen. De jó lenne nekünk most egy ilyen fiú. Tavaly 15 gól az mb 1 ben ami nem, rossz. ami nem rossz, mondjuk Pakson, az kevésnek számít manapság, nem? Tehát, De hogy nem ez nem. ott gól király lenni, mert volt egy cseréje, aki többet tudott nála rugni. Hát, aki még fiatal, és itt volt Szendrei Norbi, ugye most már évek óta az van, Hú. alapember. De nagyon szerettem a Szendreit, és nagyon szerettem még Fú, a munkát. Nem, elmeséltöttem, amikor elment a videótonba. Tehát, ja, ha az... Hát ő itt hát, most... nem látta a perspektívát. Sajnos jól látta, hogy nem nem ment egy, egy jó ruhás Őt nagyon sajnáltam, hogy elmegy, igen. Tehát ő az a fajta, aki, akire, akire még én de is. Nem, nem, nem, nem. Tehát a világ összes akiket felnevelünk, nem focizhat nálunk, de ezek közül, hogy a kettő-három itt maradt volna, hát. Meg hogyha nagyanyámnak ízéje lett volna, akkor... Gyula, egyszerűen a, a vége, tudom. ha itt maradtak volna, hanem ennek a csapatnak még egyszer kimondjuk, belemondjuk fel ide, kell fel kell, nincs mese. Itt nincs hatodik, hely, ötödik, negyedik. Mondjuk ő, hogy első helyen kell fejteni. Első helyen. Nincs, ne, meg, ne, ne, ne kell, meg kell, nyernünk. Te, tehát nem az, hogy a másodikon becsúszunk, és akkor fölmegyünk, nem, meg kell nyernünk a bajnokságot. Férem, van most mesen. egy jó lehetőség ugye a, azzal, hogy a karcag felcserélte a pályaválasztási jogot. A három kanyart itthon fogunk megélni. Közben talán lesz egy szünet is. Hát úgy van, hogy igen, most, lesz, most még lesz igen, egy csáklár utána megyünk valószínűleg hétfőn este Kecskemétre, igen. utána van két hét válogatott szünet, majd jön egy magyar kupa szombat, igen. ahol idegenbe játszunk, az nyilván egy nagyon kellemes happening lesz, és igen, utána három hazai mérkőzés sorozatban, ami azért is érdekes, mert amikor legutóbb feljutottunk a másodosztályval az első osztályba, akkor nem tudom, emlékeztek-e, szintén ugyanez volt, hogy ősszel szinte mindenki cserélt velünk, és gyakorlatilag az egész tavasztidegen játszottuk, szinte, szinte végig itthon voltunk össze, És most megint itt van ez a kis cserep. Cserélünk, cserélünk itthonját. De ez egyébként jobb. Abból a szempontból szerintem jobb, hogyha most meg tudnánk szedni magunkat pontokkal, akkor az ellenfelek nézhetik a, a hátsó felünket, és talán ezzel egy tiszteletet parancsolnánk, ők rohannak inkább utánunk, mint mi. Utálok, tehát ez egy, ez, egy, ez egy jó lehetőség, én úgy, én úgy látom. Abszolút, abszolút. A, egyébként a tisztelt parancsolása, én egyébként a meglepő módon elégedett vagyok, ahogy a Fedekó csinálja. Tehát ez a, neki megyünk az ellenfeleknek, nagyon toljuk őket, és végre olyan sárgalapokat gyűjtünk, Best. ami nem pofázásért van, meg nem időhúzásért. Jó, a volt ilyen is talán, de hogy, hogy, hogy most már tényleg végre megpróbálunk úgy viselkedni, hogy hello, mi vagyunk a honvéd, itt nekünk legyen. Hát amit, amit mindig is kellett volna, tehát az az első két évet az MB2-be tehát így kellett volna. Ezt az egészet. Tehát, hogy tényleg volt az az ősz, amikor lejártunk, amikor nem szeretném visszahozni, de most visszafogom a, a lacskót, és azért jártunk le mindenhova, mert hogy tényleg röhögtünk az egészen. Tehát, hogy annyira nem láttál semmit ebbe a csapatba, nem volt küzdelem, nem volt védelem, nem volt támadás. Tehát, hogy lement és nézed a semmit. És ezzel a, ez a, ez a fecskó, hogy jött tavasszal, ez mindenképpen megváltozott, és, és látszodik rajta, hogy azért a játékosok mennek, küzdenek, harcolnak. Oké, okay, nem lehet minden meccset megnyerni, egyértelmű, még az mb 2 se, de látszik rajtuk, hogy és az az igazság, hogy rég láttam ezt is. És, és szerintem ahhoz, hogy egy bajnokságot nyerjen egy csapat, lehet, lehetnek ott bármilyen jó játékosok, és a világ legjobb játékosa, ha nincsen meg az az öltözői kohézió, ami sajnos az utolsó években nem volt meg Kispesten, mert, mert likesedések voltak, szakadások voltak, gizdák voltak, stb. stb. Most viszont azt látom, hogy, hogy tényleg téleg egymásért harcolnak, és, és mennek, és látom a képeket, és, és tényleg a legalábbis ami, ami visszajön az az, hogy, hogy, hogy egybe van ez a csapat, és ezért mondom azt, hogy beszéltünk itt pontgyűjtésről, hazai meccsekről, stb. stb. Lényegtelen. Föl fogunk jutni, és kész. Tehát, hogy, hogy nem kezd megmagyarázni semmivel, fel fogunk jutni. Mert nincs más lehetőség, muszáj most már és ezt a, a retorikát tisztelettel szeretnénk kérni, hogy a klub szép, lassan Menjen, nyugodtan rács. mondják ki, nyugodtan mondják ki, nyugodtan a nyugodtan mondják is. Floristól nem mondok, nem számítok ilyen a lejszinget, még nem is hallottuk soha. Lényegtelen. Tehát, hogy, hogy mondják nyugodtan, nem lesz ezzel semmi baj, és ez, ez a játékosoknak se rossz, nem lesz rajtuk semmi teher ez, ezáltal, hogy úristen, hogy, hogy mi megnyerjük a bajnokságot. Nem, basszus, mi ennyire jók vagyunk, mi vagyunk a Kispest, meg fogjuk nyerni és kész. Ennyi. És mondja, tényleg nyugodtan kimondhatják azt, hogy igenis a bajnoki címért küzdünk, és igenis az az elvárás, nem az, hogy az ötödikek legyünk, hanem hogy feljussunk. Mert nincs más elvárás. Ennek a csapatnak nem lehet más elvárása egy szezonban. És jövőre visszamegyünk, jövőre megnyerjük ott is a bajnokságot, egyértelmű. Nincs mit nem így van. Hát most ez, ez máshogy nem tudsz ezen, tehát hogy beszélhetünk jobbról, balról, játékosokról, vidékről, stb. stb. stb. Bassza meg ez a Kispest ennek nem az MB ben a helye. Meg volt a porgatórium, eddig elvoltunk, voltunk, tényleg, ami most a vid is átment, mi is átmentünk az első évbe, megkerestük az identitást, meg de most már menjünk vissza. És ezért haragszom erre a hülyeségre és amit mondtak tavaly, hogy, hogy nekünk megvan az a három éves tervünk, hogy feljussunk meg ilyenek, és magyar játékosokkal megélnek, mert hogy az más nem jött. Nézzétek, megvan, nézz, nézzétek meg a győrt. Nézzétek meg a győrt. Oké, hogy sokkal több a pénz, stb. stb. Milyen focit játszik ez a győr? És tavaly még, vagy tavaly jutottak, mikor tavaly, tavaly elültek. Vissza, igaz? Tehát, hogy, hogy még megvertük őket az MB2-ben, még azzal a gyengécske honvéddal is megvertük őket oda-vissza, és nézd meg, hogy milyen űrfocit játszanak. És ők teljesen más úton indultak: Mi, okay, tök jó ez az út magyar játékosok saját nevelő, és persze tök nézni csak hogyha ha eredményt akarsz elérni, azért kell befektetni is egy, egy csapatba, nem kevés pénzt, és, és látva a Győrt, meg látva a fociát, hogy milyen tényleg egyszerűen jó nézni, hogy játszanak. És, és két év teltem, mire feljutottak az MB, MB2-ből. Mert ők egy másik utat választottak, oké, okay, mi választottuk. Ezt, mi ezt elfogadtuk, mert más nem tudunk. Elfogadtuk, hogy mi magyar játékosokkal, saját neveléssel minimális, mert, mert, mert szerintem hozzájuk képest minimális befektetése, de most már elég volt, és menjünk vissza. Tehát, hogy most már egybe van a csapat, egybe van az edző, egybe van az öltöző, egybe van a tábor ott vagyunk mögöttük, tényleg nem az van, mint hogy, hogy folyamatosan fütyültük őket, stb. stb. Semmi más dolguk nincsen csak az, mint, majdnem, mint, mint a legjobb tudások szerint az összes meccset megnyerni. És nem döntetlenre nem, nem, nem játsz, hanem tényleg csak a győzelem, semmi más nem el fog. Jó, azért jelezzünk valamit, egyszer már megemlítettük a mai beszélgetésben, de legyen még egy hogy augusztus 31-e az átigazolási szezonnak a Csatár biztos, hogy még. Fórizsék, egyetem. én úgy éreztem, nem mondták ki a nevet, de konkrétan a csatár igazolástük úgy képzelték el, hogy vagy Nagy Zoárd, vagy senki. És a Nagy Zoárd nem minket választott, hanem egy másik ö, akármilyen együttest, ö, ö, és, és akkor már nem fogunk igazolni. Nem. nem. Ezzel a játékos kerettel, ezekkel a csatárokkal nem nagyon fogjuk tudni megoldani, tehát igenis valakit még ide kell hozni befejező csatárként mert anélkül ez nem fog menni, vagy legalábbis nagyon nyögönyölős. Hát igazából már szerintem a Szent Lörincs meccs is egy kicsit volt. Tehát az első Igen. két meccs a Vidi, a Budafok ugye a videótan az egyértelmű, hogy hazai pályán játszott, nem állt be bunker focira, volt egy kiki meccs, persze sokkal jobbak vagyunk, egybe vagyunk, megvertük a Vidit. A Budafok, amit lenyilatkoztak meccs után, megköszönt a is meg a Mész, ők is belátak a fociba, nem álltak bevédekezni, próbáltak focizni, stb. Viszont a Szent amit már ugye azt megfordítottuk, azt a meccset, de az se volt egy egyszerű meccs, és az Ajka meg aztán abszolút azt játszott, hogy beállnak, betömörülnek, néha eljönnek és tudnak és egy gót, és fogal körömmel ö, védik az eredményt. Ezért kéne valami, valami csatár még, mert oké, okay, hogy mondjuk az olyan csapatokat meg tudjuk verni csatár nélkül, amelyik tényleg ezt a focit játsz, mert azért vannak ügyes játékosok, de viszont egy olyan csapat ellen, amelyik beáll védekezni, az oda kell egy csatár. Tehát az mindenképpen kell egy csatár szerintem. A fehérmez. Mindenképp szeretnék erről egy pár szót Beszélni. Tavasszal úgy tűnt, hogy bejön nekünk ez a fehérmez, mint Babona, és hát most Ajkán kicseshet velünk a helyi szertáros, és fehérbe játszotta az ajkát, mi pedig. Igen, akkor ez több volt, hát csak tudatosan csesztek ki velünk. Nem, megnéztem, nem, ott fehérbe játszanak, basszusig. Igen, ja, ja. tehát akkor azt hittem, nem az, hogy nézték, hogy mi ne elejátszassunk fehérbe. Én, nem, én, én annyitok, tehát aztán átadom a Gyulaéknak a szót, meg a Kármivának. Én, én, én ezekbe a babonákban nem hiszek, amit megbeszéltek. Tehát a piros, nekem már hiányzik a piros ez, csak ez a színünk. Tehát, hogy ne fehérbe játszunk. Már mindig értem, én a babonát, meg minden, meg a Péntek 13, meg a fekete macska, meg ilyenek, de, de nem hiszem, hogy ezen múlna. Tehát Ez jó lenne már visszahozni a rendes mezőnket. Hát nagyjából, sőt, egész éve ez a véleményem, mint neked. Én se hiszek a babonákba. Én elhiszem, hogy bejött 3-4-5-6 meccs az, hogy fehér mezbe játszottunk, de én úgy gondolom, hogy, hogy a tradicionális piros-fekete csikos mezbe kellene hazai pályán mindig pályára lépni, tök mindegy, hogy nyertünk előtte vagy nem. Az összes csapat Ajax, Milán, stb. mindig ugyanabban a mezbe játszik, otthon mindenki tudja, rárénz a tévére, és lát egy meccset, nem tudja, hogy ki játszik, de azt fogja mondani, hogy ez a Milán, mert abban játszik, abban mezbe, piros-fekete csikos, fehér nadrág, stb. Tehát én nem vagyok hív ennek a babonának, van, aki hisz benne, de, de én azt mondom, hogy, hogy a piros-feketem ez fekete nadrág, fekete sportszár, én, hazai nem, pályán, idegenben masszágon. nyilván ott, ott lehet, mert ugye ott a, a, az ellenféltől is függ, ott lehet a fehér vagy a, vagy a sárga. Két szín nem tudok elképzelni, a zöldet és a lilát. Bármilyen. <gül> Mondjuk egy zöld trikó és lilagatya, az bőven szépen állt, Nem, mert az... szerintem szerintem se, tehát ne ezen múljon már szerintem se. Tehát hogy most jön a vasárnapi meccs, igen, és nyugodtan játszhatunk a piros-feketét. Mondjuk meg. ki, ez egy hülyeség. Ez meg. egy hülye, ez egy, ja. ez egy blödség a Tehát óriási blödség. És ha már itt vagyunk volt. a piros-fekete mezeknél, és ugye a meszkérésnél meg ének, mert lehet, hogy ez is téma lesz a meszkérések meg ének, át tudom hozni ezt a kettő dolgot. Sokkal jobb, rengeteg fehérmezen van már nekem is, jó lenne már egy piros-feketét leszedni egy játékosról. <gül> Nem gondoltam, hogy mégiscsak dobjuk ezt a témát, de, de igen, ez, ez most nemzetközileg is egy trend lett, és itthon is előkerült ez a mezleimolás dolog, ami nem, nem gondoltam, hogy erről fogunk ma beszélni, de, de fel voltam készülve azért rá. A, Liverpool konkrétan betiltotta ezeket a táblákat, hogy szoboszlai ad nekem a mezed, mert hogy egyrészt rombolja a csapatnak a brendjét, másrészt ugye az ajándékboltnak se tesz túl jót, bár nem tudom elképzelni, hogyha milliós mezeladásaid vannak, akkor az az egymez az mennyit számítana. A magyar válogatottnál is most már elkezdtek valamennyire fellépni ellene. Ugye ez abban nyilvánul megválogatott meccseken, hogy a, ha nem abban a szektorban szól a jegyed, ahová mennél, akkor egy ezzel a táblával se engednek le. Most pont a, a svédek elleni válogatott meccsen történt mellettünk, hogy egy apuka és egy anyuka kislányával mentek volna le egy ilyen táblával, és a biztonságjör nem engedte le őket, mert hogy nem oda szólt a jegyük. És nyilván ilyenkor előjön a szülőből az, hogy hát a gyerek mennyi dolgozott, ezért megcsinálta a táblát, és a többi, és a többi, hogy, hogy itt most a gyerekkel csesznek ki hogy miért nem engedik le. Na most ez a, ezek a táblák, azok, amik ö, nekem, bevalom én nagyon-nagyon ellene vagyok ezeknek a tábláknak, ö, viszont azt hiszem én jövök az egyetlen, aki nem szülő innen, tehát, hogy, ö, hogy én nem, nem szeretem ezeknek a látványát, mert, mert egyébként azon gondolkodtam, hogy én is csinálhatnék ilyen táblákat, mint ami, hogy tújvel fizesbe be a villanyszámlám, vagy mint ami, hogy vidla a kutyát sétálni, yeah. vagy mit tudom ami, yeah. hangya gyere velem fortnáítozni. Hogy... Vagy mondjuk Lukis, gyere egyével egy Bécsi szeretet, nem? Több hát azt az tudod. Szó. Azt én mondom, hogy tehát, hogy. Hát nekem azért vannak mezeim, én, én azért kaptam az elmúlt években játékosoktól, nem úgy kaptam tőlük, hogy kijöttek, pacsiztam és na adnád oda a mezed, lézi. Megkaptam a batik mezét, megkaptam a kálonki kis mezét, meg azért régen volt egy emberem, aki, aki eladta ezeket a mezeket. Nincs az a semmi baj hogy egy játékos kiadja a mezét, mert, mert én magamból indulok ki, én a hétköznapokban is abba járok. Tehát ebben a szempontból tök jó, hogyha szerzek mezt, nem kell ruhát vennem. Tehát, hogy meg, megvan, a, megvan a dolog. De viszont ezek, akik mondjuk kimennek, és utána mondjuk látom a Facebookon, vagy látom, a, látom az, ezeken az eladó oldalakon, hogy azt a ezt, amit mondjuk megcsinálta, azt a pici táblát magának ráírta, hogy, hogy mit tudom én, Simon adod a mezedet, majd odaadja Simon a mezét, és két év múlva azt nézem, hogy 40 ezerre járulja a, a, a, a valamelyik platformon, ahol ezeket árulják, az nem. Tehát, hogyha ha, egy me ha, ha megkapod a játékos mezét, ami szerintem azért egy, egy, egy tök jó érzés. Tehát, hogy ez, ez, ez egy jó érzés, mert, mert tényleg jó érzés egy játékos mezét megkapni. Nem közvetlen utána, hogy megkaptad, mert az, az a mez az büdös, mint tudjuk. Tehát az ki kell mosni. De, de viszont mégiscsak egy, egy, egy tök jó eufóriát ad az embernek, hogy, hogy basszus, hogy, hogy tényleg megkaptad annak a játékosnak a mezét, aki a kedves csapatodnak a mezét fölvette. De viszont az, hogy tényleg ilyen táblákkal állsz, olyan emberek kérnek mezeket játékosoktól és most nem megbántva, aki nem is kíséri sehova a csapatot, csak mondjuk kimegy háromszor, egy évve, én ezeknek nem adnék mezt. Viszont egy olyan embernek, aki mondjuk ott áll a táborban, és ott vannak gyerekek, tényleg sok gyerek van, már hálagynak egyre több gyerek van a táborban, és igenis szeretném mondjuk a túlyvelmezét, mert megvan, és talán azt a kisgyereket látom abban a tújvelmezben meccsen, én azt mondom, hogy az, az teljesen rendben van. De az, hogy, hogy értékesítési célból most megszerezem a szobaszlai mezét, majd eladom két hét múlva 500 é vagy egy millióért, sőt licitálok rá, az, az viszont nem fér bele. Még az is belefér, hogy mondjuk van egy mezed, mit tudom, valamelyik játékostól, és van, régen volt a COVID alatt, voltak ilyen, a pisték csináltak ilyen gyűjtés, meg ilyeneket. Én azt mondom, hogy tökéletes, erre tökéletes, de arra, hogy te megvan a mezes, és utána csak azért, hogy neked megvan az a mezés, majd eladott két hét múlva, mert tudsz vele csinálni, az, az visszataszító számomra is, és az, az, azt, én, azt én is tiltanám. Hát nem csak számodra, számomra is, ugyanezt akartam egyébként mondani, hogy, hogy az se szép, vagy nem tényleg nem, nekem sem tetszik a táblába, megjelenik, és ad ide a mezedet, de azt még valahogy el tudom viselni, de azt már végképp nem, hogy, hogy megszerzi valamelyik játékosnak a mezét. Lehet, hogy nem is ismeri, azt se tudja ki az a játékos, és utána tényleg felkerül a... a, a Sok ér lát az ember amúgy És van. akkor meg vagyok szorulva, és csak azért adom el, meg mit tudom én, és nem, a 26. Igen. mezt azért adja, mert meg van szorulva, akkor menjen el dolgozni. Tényleg. gondolom. Hogy... van egy nagyon aranyos, aranyos történetem a mezekkel kapcsolatosan. Nem a bajnoki cím megnyerése alkalmával, hanem a következő szezonban. Az utolsó meccsen, hát fájt a fogam egy mezre, és én a meccsek után emlékeztek, akkor nagyon sokáig kimaradtak a srácok. Ö, a Gróf, Apple, sok es lehetett velük dumálgatni is ott a Tehát a, a régi mellett, volt. Igen, igen ah. a régi bozsiknál. Ö, nagyon sokszor beszélgettem a marciva, a Marcival, Marci meg azért néhány szót is váltottunk Messengerem, szerintem a nagy titkot nem árulok el ezzel. És akkor a kisfiam még tíz éves volt, most már ugye 17 és egy picit már nagyobb, együtt voltunk ki a meccsén, és akkor az utolsó fordulóban, amikor azért ki, ki adogatták a mezeket, meg a gatyákat, meg cipőket, szoknikat, stb. Jöttek a játékosok, az utolsók között jött a, a marci, és akkor láttam, hogy még ott van rajta a az álmondom, ez óriás, jöttek, ezt csak meg Próbálom szerezni tőle, és hallottam úgy, három-négyel mellettem, hogy valaki kérte a mezét, és mondta, hogy át, sajnos már odaígértem valakinek. Basszus mondom, odaígértem valakinek, mondom, odaér elém a marciz, és csak szólok neki, hogy, hogy jó lenne ez a mez. És akkor odaért elém, ránk nézett, és mondta, hogy ezt nektek tartogattam és a, a, odaígerte valakinek, nem volt semmi ilyen, hogy odaígerte volna valakinek, de borzasztó érzés volt, hogy mi kaptuk meg azt, nem ezt. Akkor én nagyon-nagyon meglepődtem, és ugye mai napig még felfel -fel szoktam menni, most meg kezdem kicsit kiízni, kicsit hülyén néz ki, de inkább az étény használja, hogy a mez annyira agyon volt használva, hogy a, a szám az háromszor volt rávasalva. Ezek szerint ezek leszakadnak róla, és ugyanazt a 9-es, kilences, ugye? 9 volt a marci, volt, a 9-es háromszor volt ráva, és úgy szárazért volt foszlódva már. Ez rajta. Na, tehát ilyen érdekes történet, amikor hozzáraktam. Ezúton is köszönöm hát a az, az az, az igazság, hogy ha az ember hordja ezeket a mezeket, az én hordom őket tényleg nap, mint nap fölveszem, hogyha megyek dolgozni, meg ilyenek. Ezt nem arra tervezték, hogy minden napos használatban legyen. Oké, hogy meccsekre fölveszed, és kimosek kimosak, valóban esik le róluk minden. Két mez van, ami jól tartja magát a batik batikmezem. Az ugye az még az, a, amin az a oroszlám a piros-feketébe. Az például nagyon jó állapotban van, meg ugye amit a kánokik is től kaptam. Az összes többi mez, amit vettem az elmúlt 10-15-20 évben, az mind lejött le jött a szám, lejött az OTP, tehát lejött róla minden. Viszont aranyáról adják. Hát, és viszont, viszont ellenben nagyon drága, igen. Még egy dolog, ami, ami itt, amire még kitérnék ebbe a témában, a, ugye ezek a táblák ellepik a stadionok környékét a korlátnál. Nem is igazából a táblázavar, mert tényleg egy kisgyerek valami melót belerakott, tényleg tök aranyosak, meg látszik a okay, szín. de most belerakott, oké, okay, most őszintén egy ilyen táblát nem megbántva a kisgyerekeket, 5 perc alatt megcsinálsz. Oké, okay, én de, értem, hogy de ez még egy... a gyereki rajongás. Én inkább a szü... némelyik szülőre térnék ki. Tehát a, nagyon sokszor belefutni olyanba, hogy a fülem mellett így, ilyen, ilyen számonkérő ordibálást hallok, hogy tújva, gyere már ide, tújva, gyere már. Tehát ez a, itt a gyerekem, gyere már. Tehát ez amikor a, amikor a szülő már számon kérje a játékost, hogy, ez, hogy ő miért nem kap mezt. ezt. És, és ez egy olyan dolog, ami egy picit olyan visszatetszést kell és oké, okay, hogy bennem igen, mert én egy ember vagyok Szerintem ez mindenképpen visszatetszést kelt. Azok is a játékosban. Játékos, Hajd sem a játékos, igen. Meg a játékos se fog úgy kijönni, mert nem, nem szívesen jön ki, mert hogyha folyamatosan minden másik ember betalálja az, hogy te ad a mezet, Na oké, okay, hogy fotózkodsz, tehát hogy fotózkodsz vele meg ilyenek, az tök jó dolog, de, de hogy nem lehet tőlük minden meccsen elkérni a meszt, Annyit a mezekről visz, hogy azért most beszélgettek sokat a kesztyűs barnával, csak hogyha valamit adásban vagyok, azért most ő ígért nekem egy meszt, úgyhogy most éjvégén ki fogja adni a meszt, úgyhogy, úgyhogy de, de, de ez azért valami kapcsolatnak kell lennie, vagy a játékossal, vagy a játékossal, tehát ne az legyen, hogy mondjuk ki megy a játékos, és akkor te figyelj, add ma oda. Nem, azt mondja, hogy figyelj, odadom, levesz és odadja, és akkor ennyit, de, de ne követeljük tőlük, mert menne mer, mer, ha jól tudom, azt talán még a mai napig így van, hogy a játékos azért fizet. Tehát neki ki kell fizetni a Ez meszt. Igen. Ha ő odaadja, gondolom, hogy egy évben. Ezt most megint nem értem, hogy ezek nem kapnak ilyen. Tehát, hogy hogy meszt. van ez a megszabadulás? Tehát, hogy kapnak nem. összesen négy darab meszt egy évre, és akkor ezt ország be, vagy ez. Hát hogy kiről van? mikor? Mi vagy meg ilyen. Az meg. egy másik kérdés. Vagy ki hizza, hizza. Vagy ki hizza ez, Te mert. De Luk Lukicsnál a francúziát, mi, mibe indulhat? Vagy, vagy belefogy a végére, mondjuk nem, persze, hízott, igen. Lukics ne fogyjál le. Nem az van, hogy adnak ilyen 10-15-20 meszt egy De évre. Nem, nem, nem. Nem, nem tudom, hogy hogy van. Tehát, hogy nem. ezt tényleg nem tudom. Tehát, hogy de ne, mond... ne egyszer majd valaki De mondjuk mondja. azért egy játékos kiadja mondjuk évente kétszer a mezét, azért most hagyj ne sájnálj meg, hogy ki kell fizetni a 30 ezerfolytot, valószínűleg meg fogja tudni csinálni. Tehát, hogy az az öröm, amit mondjuk okoz annak a szurkonak, annak kiadja, megéri valószínűleg az a no, tehát akkor tábla nélkül, de a srácok dobáljanak ki ezeket. Biztassuk őket, hogyha valaki hallgatja. Ja, abszolút, abszolút. Hát, hogyha ők ki szeretnének dobni. egy régi klasszikus rajtuk. megoldás. Igen. Tehát, hogy tedd bele szépen azt a munkát, ott vagy a meccseken, megismeri a pofádat, és egy idő után már igen. ki fogja neked dobni igen. a meccset. Igen. Igen. Igen. Igen. igen, igen, igen. Szerintem ez egy olyan, olyan dolg. Egyébként a Kessáról is még föl volt nekem írva, hogy most az említettet, hogy visszatérni látszik. Itt több hónap után örülök. Beszéltem vele a nyáron, és azt mondta, hogy teljesen felgyógyult, és jól van, de mint, mint hogyha nekem az lenne a meglátásom, hogy valószínűleg a fiatal szabály miatt nem fog bekerülni a kezdőbe. Ez úgy néz ki, igen. Mert hogy ugye a védekező középpályás, ugye ő is, és a, ott az a fiatal szamosi, vagy? Szamosi. Szamosi, tehát hogy... Ő... Meg a Somogyi is. Meg a Somogyi is, tehát hogy kettő fiatal is van, aki, aki védekező középpályást tud játszani. Ö, ö, igen, vissza, meggyógyult, ő azt mondta, hogy teljesen meggyógyult, de szerintem emiatt a fiatal szabály miatt kevesebbet fog játszani, pedig szerintem egy hasznos játékos, és, és tényleg egy ilyen zongoracipelő srác, aki, aki tényleg szerintem kell a pályán. Most az eredmények azt mutatják, hogy jelen pillanatban még az sem baj, hogy kimaradt. Nem tudom, hogy hogy fogják a későbbiekben. már szóba jött a Szamosi, én megjegyezném, hogy nekem óriási meglepetés, és valami olyan intelligens játékot mutat. Hát ami, a semmiből ami, jött, a, igen, ami, tehát hogy nekem is a, hát a semmiből jött a srác. A faluról jött, nem? Yeah. Jól emlékszem? Nem, saját nevelés. A, tehát, hogy a Sziget... A, sziget vagy a hogy jött a faluról? A hogy a faluról jött, igen. igen. A, a Samoa az Sziget, Szent Miklós, Igen? vagy jaj, honnan. Jaj, bélye, majd, majd, amikor a, majd amikor a Fater a diósgyőr második csapatának lett az edzője, akkor ő is Diósgyőrbe igazolt. És akkor, és jött a jött Fater is ide, akkor ő is. Hát jött. még ott volt közt egy ilyen kis szakasz, mert Barcikára kölcsönatták, ott játszott a, az MB2-be pár meccset, mm. és honnan jött ide Döbbenetes. Döbbenetes, úgy hát, -döbbenetes az, olyan, az, olyan az megoldás. Az a van is rács, hogy aki a olyan... van kölcsönben, mert valami, mint a diózsgyörből. Formailag, igen. Tehát, hogy a, Diózs, ilyen, a diózsgyörnek de... a játékosa. Aha. Igen, tehát olyan egy old meg, és olyan intelligenciával kezel különböző helyzeteket, szerintem belőle egy nagyon-nagyon komoly játékos lesz. És most már a kapu elé is fölér az elmúlt igen. időszakban, eddig igen. még nem volt meg benne ez a bátorság, de most... Hát mivel, hogy nincsenek csatárok, kénytelenek fölérni a kapu elé. Nem, csak hogy, hogy megvan meg neki volt, az a biztonság, el, hogy ott van mellette, vagy a Somogyi, vagy a Pekár, mm -hmm. vagy valaki, hogy akkor, akkor igenis el, mehetek előre nyugodtan. És hát amilyen labdáim meglátásai vannak, igen. hát ügyes a fiú. Nem, nem Ezért nem. mondom, hogy a Kesztyűsnek egy kicsit a szerepe, most a csapatban így nem tudom, hogy hogy lesz. Csereként biztos, hogy mindig be fogják cserélni. Amúgy én szeretem az ő játékát, és meg ügyes rác. Csak ez a fiatal szabály, ez teljesen felborít mindent, hogy hogy, hát hogy... ezt meg kell tanulni kezelni, én. valószínűleg lesz egy, ez egy külön, nem, külön szakma nem lesz. Nem tudom, mennyi támogatás van, ezért nagyon sok pénzt kap ezért a klub, mert Én ezt nem is figyelem, mert nem is érdekel. Tehát, tehát ezért, ez, ez tisztességes ember nem érti. Ezt tehát de, de, hogy ez megéri ezt, hogy, tehát, hogy ezért annyi meg. pénzt kap, tehát hogy meg. annyi pénzt kap, hogy mit tudom, hogy ki tud fizetni 88 játékos hát vagy. fél milliárd forintot. Már az az MB 1 Ja, bocs. De itt csak hát 300? Itt, ah, már próbáltuk több adásból is de. Engedjük ja, el, el, jó, el. és mindegyik között, minden adás között utána olvasok, hogy még egy kicsit többet tudjak, de nem mondom, rendesen bennük végezem a fiúk a fiúk. Nem, hát ami, ami, ami nagyon nagy bukó lenne, az a, az a kiemelt akadémia elvesztése. Tehát ami, ami azért a jelenlegi Hombét költségvetésének hát legalább a fele és azért azt a státuszt azt, azt nagyon nem kéne elveszíteni. Ugye tavaly még egy nagyobb kockázat volt, mert hogy ha kiesnünk van az MB2-ből, akkor is elveszítjük. Hiszen a haladás is így bukta el a, a, az akadémiáját. Azt érzem, hogy milyen témák vannak még itt felírva nálunk. Karcagról volt szó, ja, igen, tévés lesz a Honvédsákvár, még hozzá köztelevízió vasárnap az egész, világon. az egész világon. És végül Amerikába Amerikában, a szigeteken bárhol lehet nézni, és szerintem mindenki be is fogja kapcsolni. Több millió ember fogja nézni ezt a meccset. De hogy ez egy Végre nem egy hétfő esti mb 2 es meccs, tehát, hogyha a gyanútlan tévénéző csak úgy szörfölget, és azt látja, hogy honvédtsák vár. Egy aztán nevek alapján már megselepődik, hogy ez egy mb 1 es meccs lehetne akár, mert, mert egy nagy múltú klub és egy falu találkozik egymással, ilyen azért manapság az MB-be is előfordul. Jelenleg rangodulok a minösítet. Hát az... Mennyire egy szomorú ezt kimondani, mert ez tényleg múlt. De nem, hogy ez, ez nem, reg... nem rangadok. Ez, ez reklámunk ez... lehetne. Ezt ő. most ki kéne használni, hát ha most ugyan, legalább a tömeget, mint a legutóbbi hazai meccsen összetudnánk hozni. Én, össze ugye, félek, félek, hogy mi vagy tévés meccs lesz, ugye, hogy nem lesz annyi nézőként. Jó, de kellemesebb idő lesz. 6000 hatezret azért elvársz, nem? Hát annyit el. Ha hogyha nyertünk volna még még azt mondom, hogy akkor, akkor de, de szerintem, én szerintem, hogyha Tippen hogy nem leszünk 6000. Én nem. annyi szerintem hát, nem lesz. Több mint hat ezer. Több mint akkor jó. Reméljük, hogy így lesz a De én, én, én annyira egy kicsit azért a sötét ebben látom most, hogy kikaptunk az ajkajelen, meg hogy berakták a tévésmecsbe, meg ugye nem lesz születésnap, bár igazából nagy különbség nincs, mint ami a születésnap volt. Mert például nekem döbbenet volt, mikor jöttünk föl a gyerekemmel pont és ugye jöttünk föl egy órával hamarabb, hogy szoktunk, és, és a fűig állt a sor, és így atya úristen, mi van itt? Tehát, hogy nekem, nekem ez így hirtelen a semmiből jött ez az egész, hogy, hogy, hogy ennyien vagyunk. Hogy ez, hogy ez eddig hol volt, vagy vagy? Vagy több ingyen jegyet adtak, vagy ezek az emberek, akik most elkezdtek járni meccsre. Mit láttak mást, ami, ami mondjuk mondjuk tavasszal a tavasztól más volt? is nem változott semmi, csak nyertünk két meccset, és amit hozzá kell tennem, utoljára olyan, ami a, a Vidivel, mikor játszottuk, a bajnoki döntött, és mindenki megállt az utcán, mikor mezbe voltam. A most is megint történnek olyanok az utcán, hogy megyek mezbe vagy, vagy Kispes-mezbe, és, és szólnak, hogy csak a Kispes megélnek. Tehát, hogy most megint valami olyan olyan eufória veszi körül a csapatot, holott csak az mb 2 vagyunk, amely kicsit számomra érthetetlen, és hogy, hogy eddig ezek az emberek hol voltak, és, és furcsa volt bánni a, a, so, a jegyér a sorba, mit tudom, egy 40 percet, mert hogy eddig elő nem volt. Örülök neki, persze, megvan ennek is az előnye, meg megvan annak is az előnye, amikor nincs senki, és akkor az ember pékpak bejut. De, de nekem ez egy furcsa volt, de remélem leszünk 6 ezeren. Ha a kérdés, én is nagyon bízom benne, hogy 6000 ezeren, én szerintem a tévé miatt nem lesznek kint annyian, de ne legyen igazon. Egyébként ez egy ilyen mentális átpattanás az embernek, ez a, ez a sok, Néző, amikor 2016-ban, sok-sok év után újra kijutott a válogatott az ebére. Én nem mentem ki Franciaországba a meccsekre, itt hol voltam Budapesten, és, és amikor az első meccsen azt hiszem, ugye az osztrákokat vertük meg, talán az első meccsen, Kert, és ellepték a körutat Alba meg a, a után, de ugye emlékeztek, hogy az egész várost ellepték az emberek, leállt a villamos, egy Behát óriási a hívás a volt igen, a városban. Igen. És, és ilyen, amikor én pont a Morgit híd voltam, és ahogy jöttem át én is a, vár, a, a hídon, egy jó ideig az volt a fejemben, hogy hol a francba voltatok, amikor a fehér oroszokkal 300 néző előtt a, a Üllői úton, vagy amikor Izlantól kikapunk a Fályi utcába, akkor miért csak 400-an vagyunk, meg 500-an a meccsen? És kellett egy pici idő, amíg átpattan az emberbe, hogy de igazából nekem örülnöm kéne ennek, megszúrította az embereket még újra. De valahol miért se tudsz mert, mert amúgy meg ilyenkor csúnya nem csúnya, azt mondod rá, hogy divadrukker. De ez a világon gondolom ez mindenhol így van. Tehát, hogy a valahol, hogyha jobban megy valami, több ember lesz. De, de valóban néha, néha, és én megmondom, a magyar meccsekre azért vagyok így, ritkán járok magyar meccsre, engem nem hoz annyira lázba. Rosszi miatt megnézem, tök jó meg minden, de maga, hogy kimenjek egy magyar meccsre, és mondjuk azok a szurkolók, akik én kijár a kispestmés, és tényleg minden meccsen ott vannak, meg minden nekem hiányozna az a közeg, ahol olyan emberek ülnek, aki, aki tényleg most az elmúlt egyéb elkezdett járni, mert most milyen, milyen divat magyar mecs. Persze járjon, tök jó, csak én nem érzem magam jól annyira. De magam. nem az van, hogy pont a divat, meg, a, meg az ingyen egyes szurkolóból lesz később az ott ragadó szurkoló, mert amit, amit én nekem nagyon tetszik, hogy ez a jelenlegi klubmodell is támogatja, hogy elképesztő mennyiségű jegyet biztosít iskoláknak, jegy van, igen. gyerekcsoportoknak, partneregyesületek. Mert, mert hogyha azt a hangulatot, ami a stadionban van, megfogja a gyereket lesz, az a hangulat, az -e. akkor ő itt fog maradni, és lehető pár párja múlva fogyasztó lesz. Tehát, szerintem ez szerintem jó a marketing igen. szempontból, ez jó. Az egy másik kérdés, hogy most tetszik nekünk, vagy nem nekünk, de hasznos ö, és, és hosszú távon profitot termelő. Hogy kapaszkodjak bele abba a szabadba, amit mondta, hogy hangulat marhasokat számít. Nekem nem egy ismerősöm mondta, hogy, hogy nem jártam eddig meccsre, de, de kimegyek, mert jó mert hangulat van és, és élvezetes. Van olyan nyugdíjas ismerősöm, aki kis szabadszabatot szervez, már öten-hatan kijárnak a, a mérkőzésre, és végigülik a mérkőzést, és azt mondja, hogy, hogy tetszik neki a hangulat, az egész millió, ami történik, a, a tábor a a gólöröm, aztán mikor a Várják már, hogy szabályosan menjen a, a, a játékosok sora nem csak a táborhoz, hanem, hanem a körbe az egész stadionba, úgyhogy... A hangulat az nagyon so sokat számít. Tehát nem csak Az is persze, az is kell, hogy jó szerepeljen a csapat, az egyetértek. Hát de sok kettő együtt el kábélni. Ha jól szerepel a csapat, akkor igen, van hangulat. de, de igen. ez a tábor akkor is csinált hangulatot, amikor éppen a... szaró a... szerepeltünk. A... A... Hát, azért leszámítva az öszt, mert amikor az az ott, ott, ott már nem volt hangulat. Voltak tehát... olyan, mert csak, csak rikcsérről a jártunk, Tehát ez a volt, az amikor a 80 percben kettő -0. 0 és ott még énekeltük, hogy csak a szokásos, de utána itt igazából kis Csoportos foglalkozások voltak a lelátón. Mindenki, <gül> mindenki beszélgetett de a másikkal. De el, hogy, Igen. hogy a hangulat miatt is sokan, sokan jönnek. Igen. Hát Még olyanok az... is, akik, akik nem igazán voltak szurkolók, semmilyen szurkolók, de, de majd az lesz, mert ha ennyire tetszik neki a hangulat, akkor előbb-utóbb azzá válik. Amúgy az tényes és való, hogy ez hozzá kell tenni, hogy ez az MB2, ez a három év, és amit tényleg jól csinál, amit... A metalkomról sok rosszat lehet mondani, de ők, ők kezdték el ezt az ügynyeljegyet. Tehát tolták mindenkinek ezt az is, amit pont mondtál, hogy, hogy rengeteg ember megmaradt kisgyerek, akit kihoznak, meg mit tudom én. Tehát ez egy tök jó dolog. És, és, és jó látni az, hogy egyre többen vagyunk, és nekem egy kicsit értetetlen még mindig, hogy, hogy, hogy milyennek az ok, aztán gondolkoztam rajta, azért nagyon sokat beszélnek a Kispestről a, a médiába, bármikor, mikor utolsók voltok, mindig tehát házat csináltunk a, a, a vendégbe, azért volt egy-két bali, ami kellett, ami ugye felvette a Kazincz ami volt, tehát hogy ezek mind-mind ezek olyan lökést adtak, hogy, hogy az emberek nem biztos, hogy a Fradira vagy az Újpestre fognak elindulni, hanem azt mondják, hogy na basszus, kimely akkorünk és ez egy tök jó dolog. Tehát, hogyha valami valami ebbe az MB2-be, ez, ez az, hogy, hogy, hogy többen vagyunk, és, és, és ez kellett hozzá. Hát igen, és akkor visszatérhetünk erre a feljutás témára, hogy, hogyha már sikerül megcsinálni, akkor megerősödve juthatunk föl, és akkor kicsi lesz a stadionunk. Hát akkor valószínű. Adja Isten. És a, De és... van rá teljesen reális esély. Mennyi a max? 8000? Hát 8200. A, igen, de abból lejön a vendég, meg ez, ez a... 1, vendég, meg ez nem, 1, 2 1, 2 vendég, 1200 vendég. ebből 6500-at lehet Kb anyu. Hát az tényleg nem sok. Tényleg tényleg nem, nem sok. sok. Mondjuk, hogyha minden héten megtennék azt, hogy szerintem az, az, az jónak számít. Magyar viszonylatban abszolút jónak számít. Hát igen, és akkor végre az 1 ben olyan, nem lennének ilyen ajkaihoz hasonló stadionok, mert... Én nem tudom, Kegyetlen, tehát az a stadion, ahonnan konkrétan nem lehet látni a meccset, és közben oda a legdrágább a És nem csak az este. az ajka is ilyen, a csákvár is ilyen, a Mosó is ilyen volt, egyszerűen nem látod, nem látsz el a végére, amit írtál, a sört megvetted, meleg volt, nem volt benne szénsav, te jó jóisten. Itt mondanám azt, hogy én olyat még nem láttam, hogy pont a gumóval kocintottunk, belekortyoltunk és leraktuk a pályám előtt. Ne haragudjatok, ezt nem vagyunk hajlandó meginni. Hát már ott álltunk, hogy majdnem elmentünk üdítőt venni a gumóval. Ezt van egy Majdnem megállt a pészmékerem, erre, erre a mondatra te jó tehát hogy, hogy hogy tényleg ebből elég volt, és borzalmasak ezek a stadát. A Szent Lörincs is, hát egyszerűen nem látsz át a túloldalra, bármeny, és néznéd a meccs, én is a gólját néztem a másik félben, az tök szép volt a két golyot fönn, de nem látsz, nem, látsz, nem látsz el odáig. Nem, én ezek a Szent, Szent Lőrinzet kevésbé szidom, mert az, az látszik, hogy egy, bocsánat, a jelződ, egy tanyasi pálya, ami feljutott az MB kettőbe. De csák, baj, mi az az egy város, ahol építettek egy stadiont. Vagy egy stadionnak látszó dolgot. Igazából, a, igazából a, a túloldal, az ajka, az a túloldal, ahol vannak, szerintem azzal az semmi baj nincs. Rát igazából hát, ezt az oldalt ki? kéne megcsinálni, ugyanolyan székekkel, meg minden, szerintem ez egy tök, tök jó stadion. Én nekem ajkával maga, az ajka, a stadion, a környezet, meg ilyen, oké, okay, maga ez a, ez a gáz, De amúgy meg lehetne szépen csinálni. Tehát, hogy maga a túloldala, meg szerintem én azt mondom, hogy még az nb 2 t egy szeppájának mondom. És szerintem ne spillázzuk túl ezt a kérdést. Ezek búcsú meccsek voltak, ugye? Igen, jó, jó, gondolom. Így köszöntünk el mi is a spiritóstól. Kérdezte ő, hogy jövőre jövünk-e, és mondta, hogy Maxim, hogyha valami kupa meccs sem minket. Geri Gyuszit személyesen ismerem az Alkának az elnökét, úgyhogy majd szólok a sörügyben, hogy ez nem. Volt, sok, sok más ügybe is szólhatsz neki, mert az kriminális az egész. ott művelnek, az egész. igen, azt, azt, azt tudjuk, hogy legközelebb majd maximum egy, egy kupameccsen találkozunk, addigra ezt rendbe. Ja, és innen is hatalmas tisztelet ugye a karcagiaknak, hogy nem tudni pontosan milyen okból, de amit kommunikáltak, csinálják az a azt jelenti, Csinálják a vendégszektort, csinálják, nem tudnak lemenni sokan. De ahogy és érdekes módon a hétvégén a Vasas játszott náluk, akkor nem cserélték meg Há a. Jó, de most a Vasasban mennyi megy idegenbe? 50 ember. Na, most nem tényleg. Te láttál hogy olyan Vasas meccset idegenben, ahol 50-nél többen voltak? Nem nagyon. Talán még amikor feljutáshoz közel állnak, akkor győrben volt, lementek 200-an. De azért most mi le tudunk menni 500-an? Azt viszont nem, elvileg azt mondják, hogy nem bírja el, és hogy tavaszra megcsinálják. Tehát, hogy a felújítás meg lesz, amúgy meg ez a Karcagi klub. Én nagyon várom, hogy menjek Karcagra, legalább azt is látom. De hát, ugye hogy... a birka pörkölt vagy mi is a... Mi, az minek majd... a fővárosa, a fővárosa vagy? Bát, tudom, majd bemegyünk, azt megnézzük. Van valami ilyesmi. Egyébként tényleg óriási tisztelet, hogy, hogy ők úgy gondolkodnak, hogy ha már feljutottak a másodosztályba, és olyan klubok játszhatnak náluk, mint akár egy honvéd, akkor azt lássák is az emberek. Tehát, hogy azért nincs értelme feljutni egy másodosztályba se, hogy, hogy ne engedjél be nézőket, nem utasd meg az embereknek, hogy itt vagyunk, és hogy kik jönnek ide. Tavaly még azért tavaly, tavasszal még érthető volt az Ajkánál ez a fajta hozzáállás, ami most volt, hogy ugye már akkor pont előttünk volt két ponttal, és ugye akkor még a kieső helyen tanyász, ott voltunk. Tehát akkor valahol még azt mondom, hogy érthető, mert közvetlen riválisei voltunk, és azt mondta, hogy oké, okay, nem menjen be ide, mint a 500 kis pesdúker, vagy nem, győrjek, 800-an voltak ott lenne egy mikoban? Ja, de az ott ilyen, én beszélgettem az ajkai klubbal, vagy legalábbis a sajtóssal, vagy kivel leveleztem, és hogy azt a győriek intézték maguknak külön rendőrségi bejárás, meg minden szírszál, Tehát ott, ott ez egy kicsit, ez egy egyszeri alkalom Aha, volt. Ja, ja, akkor az Csak az... hogy mielőtt egy fél évvel, meg ott játszottunk 600 nézővel. Tehát, hogy egy menet közben annyit változott, hogy megfelezték a nézőszámot, amit beengedették. És azóta meg megemelték a jegyárat is. No, tehát ez az a... Azt nézed, ez egy okos, okos, tehát hogy az részükről ez egy okos gondolat. Én, én értem volt. azért. Um, itt az, de ez, most is, gratulál, de Hát egy értelmű, tehát Nem, nekem, nekem is ez is, megértem, ezzel is van egy kis problémám ezzel a, a jegyárral. Nem is magával 3000 forinttal, mert, mert ez kb. doboz cigaretta ára. Tehát, hogy ma, ma Magyarországon... Nem kapsz érte semmit. Gyakorlatilag szórakozásra de? ez Semmi nem, egy, ne nem elég. Az, hogy, az hogy, ilyen, hogy mik az arányok egyébként az MB2-ben, tehát mit tudom, a videóton ezreséhez képest egy, egy, egy ajkai kiszolgálás háromszor az, nem az a prémium kategória. Nekem egy, egy olyan dologgal van inkább problémám, ami, amit lehető kellemetlen róla beszélni, de ez a, ezek a különböző kategóriák, amiket például az ajka is csinált, az, hogy a vendégben nem volt egy, az szerintem nem korrekt, hiszen a hazaiba volt. Viszont az, hogy a, a hölgyeknek féláron van a jegy, az, az, az nekem egy ilyen nagyon furcsa dolog, értem a logikáját valahol, mert, mert megcélozni egy olyan közeget, vagy közösséget is, akik nem annyira járnak mérkőzésre, viszont amikor, amikor az MLS büntet egy szurkolót azért, vagy egy szurkoltábort azért, mert kirekeszt, megkülönböztet, stb., akkor a klubok hivatalosan megkülönböztetik a férfi és a női nézőt. Ami nekem egy ilyen, bevalom egy nagyon diszonáns dolog. A, annó egyszer hőbörögtem még, amikor a, talán még a Hemingway idején volt az, hogy a hölgyeket ingyen engedte be nőnapon mérkőzésre, Igen, és. Volt, valamiért, valamiért akkor ott kicsit kiakadtam, hogy mennyivel korrektebb lett volna az, hogyha inkább virágot ad, és nem különbözteti meg. Tehát, hogy ez a akkor pedagógus napon a pedagógus ismeresen be, ingyen, nem tudom, november 7-én a munkásőr. Azért, bocsánat, hagyd tegyem hozzá, hogy hoztottak virágot, és nem azt mondom, hogy minden hölgy kapott, de voltak, akik a leláton meg voltak bízva, és egy szál virágot adtak a hölgyeknek. Az egy nagyon korrekt dolog, igen. Mindegy, ez nekem csak egy ilyen kis veszőparipám, hogy, hogyha az MLS szín szóvá teszi ezeket a mindenféle megkülönböztetéseket, akkor akkor lehet, hogy ezekkel is kéne valamit kezdeni. Nem mindegy. Hát most az mls a... t ne nagyon bíráljuk, mert akkor becsukják futballházat két hétre. Igen, meg nem lesz több adás. Igen, de most az az igazság, hogy ez a megkülönöztetés is, ugye most nem mondom ki, C-vel kezdődik, igány a vége, ugye, ugye ezeket bünteti. Rengeteg róma származású ember van a táborba, és egy szót se szólt ezért, hogy te mondjuk most a Erről is beszéltetek már, nem de menjünk de bele. Egy tök az egész, semmi. Szerintem gyűjtik a pénzt, nem tudok más mondani, igazából pénzgyűjtés az egész. Jóval túl vagyunk már egy órán. Szorult valaki be valami, amiről még érdemes beszélni, vagy egyszerűen megtippeljük, hogy mennyivel verjük a csákvárt? Hát, Mi legyen? Egy góllal fogjuk megütni őket. Tehát akkor nincs más téma. Érted, téma le, lenne? le lehet. Le, téma le, le, lenne, csak le, akarunk-e másról? Nem akartam ezt ezzel lezárni. De akkor úgy látszik, is ezzel fogjuk. Én be van, egy kicsit el is váradtam hát, itt koradél előtt ebben a hőségben. Én maradok a budafok elleni eredménynél 3-0. Én, én ezt a sormintát én is követném 3-0. Ja, 3-0. Ja. Lehet, hogy be kéne állnodjú Győzetek ebbe a sorba. Ja. <gül> Legyen kettő. Vagy adjuk össze 3, 6, 7. De az biztos, az tényes való, hogy sima győzelem. Tehát, hogy lesz, teszem, nem lesz könnyű meccs. biztos, hogy nem lesz könnyű meccs, de remélem, hogy az a csákvár azért focizni fog. Tehát, hogy nem az lesz, mint az a hogy nem fognak beállni. Bár nem hiszem, hogy a csákvár így játsszon, nem láttam egy meccsüket sem, mert nem érdekel a csákvár. Karasz azért... még a csapatban van? Játszik? Papucsák az már nem játszik. Jó, ja, az a óriás, Igen, azok de, a, de hátvédek, a karacs, akik szétrották. Karasz is hol? Nem most nem néztem, hogy. Azokat szerepelt, az tudom, az első, hogy szétrották mindenkit, azokat jó volt színi, de hát most nem lehet úgyse. Mikéheztuk a bal hátvédjüket nyáron? A Barga Jaj, onnan érkezett, szóval mínusz egy. Tehát az az egyetlen esélyed a csákvár ellen, hogy ne rúgjanak szét, ha megveszed a védőjüket? Szóval ez is ilyen, ez kicsit olyan, mint amikor a amikor a Stoke city játszott, a Crouch az a Kösz. nagyon vékony csatár, meg az Oven együtt. Tehát a két legsérülékenyebb angol csatár azért játszott a stoke mert hogy így legalább nem kell a Stoke-hez az Az volt, aki a liverpool is volt, nem? Ja, ja, ja, az, a, az ja. a kaszáspóknak hívtam, mert úgy nevezett, mint egy kaszáspók óriás kezei de meg lábai én... voltak. A jó, jó nem belemert, mellett, jól, most egy Kicsit olyan volt, mint ilyen felnagyított horvátsferi. Ja, a horvátsferinek volt ilyesmi mozgás, akik egyszer van X meg ólaba. Az olyan, mint a Tótbarna. A igen. Az is akkor nagy, igen. Úgyhogy győzelem lesz, biztos nem lehet más, úgyhogy, és remélem, hogy nagyon sokan lesznek. Zárjuk is akkor ezzel a szép gondolattal ezt a, a mai adást, és akkor jövő héten találkozunk valószínűleg újabb vendégekkel. Addig is uh, gyertek ki a csákvár ellen, 17.45 vasárnap, és ne a tévében nézzétek. Na, sziasztok! Jöhet a fotó. Ú, bazd, meg tudtam, hogy van belfelé. <gül> És még mindig nincs vége az adásnak, ugyanis menetközben közben lecserélődtek itt mellettem a beszélgető partnerek. Velem szemben most ül Kocsik Tibor, felelős kiadó per szerkesztő, és mellettem Csepregi János Botond, szerkesztő. Na de miért mondom ezeket a titulusokat? Ezekben a percekben, sőt ezekben az órákban már nyomdában van a nekünk a Kispest magazin első száma, amit a csákvár elleni mérkőzésen már mindenki meg is vehet majd, és erről a lapról szeretnénk most még egy pár percet beszélni, egy kicsit beharangozni, hogy ez is létrejött. Hogy alakult ki ez, Tibor? Miért van ilyen újság? Hát először is köszi, honta, hogy ezt az ötletet így előhoztad. Beszélgettünk egyszer egy csütörtökön itt a futballházban, hogy kicsit eltűntek ezek a fanzinek, és hogy milyen jó lenne hogyha lenne egy kispesti témájú, ilyen szurkolói magazin. Mm. És ö, szerintem én mondtam is, hogy elég sok ö, újságíró van a lelátón, és a KLTL tagságába is. Valamint és, cukrász, pék, meg já. ilyesmi is. <gül> Tehát mégse a tortába kezdtél el gondolkodni? Nem, nem. Én általában rögtön a megvalósításon gondolkodok, és ö, tényleg az ötlet az én szerintem zseniális, én kíváncsi vagyok, hogy hogy fogadja majd a közösség, Ilyen 10 meg évesek igazából nem is találkoztak még jennel, hogy Kispesti szurkolói magazin. Most az idősebbek azok nyilván találkoztak a Csak magazinnal. Aranyaroszlán, vagy Igen, különböző. De ez, ma, ez már 20 éve volt. URB News volt a, a guardian is saját lapja. Tehát voltak különböző fanzinok azért a Kispesti labdarúgás elmúlt 30-40 éves történetében, de ugye ez valami más lesz most. Igen, mert én ezt nagyon izgalmasnak tartom, hogy hogy a szurkolók írnak a szurkolóknak. Igazából nem kell teljesen PC-nek lenni, elmondhatjuk a véleményünket, és ez engem nagyon így izgatott. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom a megjelenését az újságnak. 2025-ben újságot kiadni az, az nem nagy ilyen túlvállalás, nem egy. Nem egy ilyen kicsit avittas időt régi dolog? Abszolút, az egy kisebb zárója, de mondjuk az én pályám például arról szól, hogy 20 évig vagyok online szerkesztő, online újságíró, és négy éve ezelőtt pedig elkezdek egy papírlapot szerkeszteni egy budapesti kerületnek a helyi újságát. Tehát, hogy így abszolút a, ez a digitális trenddel szembe haladva, de azt gondolom, ez elmúlt néhány év megerősítette ebben, hogy hogy a nagy csörömpölésben, a rohadt sok ingerben, amit, ami értéged, egy kézbe vehető valami, az egy kicsit leg, me, lenyugtat, kicsit megállít, és szerintem alkalmasabb egy ilyen kiadvány az identitásodnak az erősítésére. Tehát nem mindenre alkalmas, természetesen előzőnapi eredmények, kinyomtatására már, már nem érdemes használni, hiszen 17 másodperccel a meccs vége ö, után tudsz mindent, ö, statisztikától kezdve bármit, ö, aztán utána a videókat is ö, megkapsz bármiről, amin ott se voltál, de arra, hogy, hogy a kötődésedet, az ismeretedet valami felé mélyítse, hogy ö, olvasni valót ö, neked, és valami így elmélyüljél, arra szerintem eléggé alkalmas. Nagyon bambusz, <gül> Olyan szépen beszél a Boti, hogy még tudnám hallgatni erről igen. a magazinról. Akkor tegyünk vissza erre az időtállóságra, hogy mitől időtálló egy ilyen újság. Ugye, a, amikor fanzinról beszélünk, nem tudom, ez egy, mennyire van meg itt a hallgatóknak, a fanzin az egy ilyen angol száz szó, ez a, ez a rajongói újság gyakorlatilag ennek a. Hát a fan, mint. Igen, szóval és a magazin, a. a Ilyen összetétele, és ugye van még a Bugzin, ami egy kicsit vastagabb, egy kicsit könyvszerűbb, és ugye a, amiről most beszélünk, az is inkább ez a Bugzin vonalhoz szeretne inkább közelebb lenni. Ha jól értettem, akkor ugye ez fél évente fog megjelenni ez az újság, és minden egyes ö, ö, lapszám ez, ö, egy, egy önálló témát fog feldolgozni, a, az újság vagy a, vagy a kiadvány, inkább használjuk a kiadvány szót, a kiadvány döntő többségében, vagy döntő részében, és a maradék területen pedig ilyen, ilyen időtálló aktualitások, erre mindjárt kitérünk, hogy mit értünk ez alatt, hogy időtálló aktualitások is vannak, de hogy, hogy a, az első szám témája ugye az a feljutás lesz. Hogyan lehet 2025-ben a feljutásról, mint, mint, mint fogalomról beszélni egyáltalán, vagy, vagy újságot csinálni? Az a baj, hogy itt Kispesten kell erről beszélni, erről a fogalomhoz, hogy feljutás, én el, eltekintenék ettől a fogalomtól. De különben egyszer 1916-ban is volt egy feljutás az MB1-be. Ugye az, az nem feljutás volt szó szerint, hanem el, ott átcsoportosítás. Előrelépés. Igen, ha mindegy. Egy átcsoportosítás. Akkor volt a 2004-es, és most ez 48 oldalas lesz az a magazinunk, és tényleg több cikk foglalkozik itt a feljutásokkal, mondhatom mert szerintem idén is meg lesz ebbe a bajnokságba, és akkor a 2004 és meg az 1916-os, hogyha el lehet lőni ilyet, hogy mi van benne. Ugye ez nevek, nevekemlítésen nélkül, ugye ez azt is jelenti, hogy jócskán sok szerzővel, több szerzővel dolgozik most ez alap. Nehéz volt a, a szerzőket meggyőzni arról, hogy szálljanak be ebbe a projektbe, illetve hogy nehéz volt-e megszólalókat találni alaphoz. erről mm -hmm. valamit? mondanátok még? Hát én egy-két szerzővel beszéltem, hát szerintem nem gondolkodott semmit, ő elvállalta rögtön. Illetve lesz benne, tehát a szurkolói tar tartalom is, például lesz benne egy kis interjú egy szurkolóval, és ő is rögtön elvállalta, úgyhogy szerintem pozitív a fogadtatása. Ugye a, a, a szerzőknek a beszervezése az a klt részéről, a Tibi, meg a te bevonásoddal történt, tehát hogy én, én ugye megbeszéltük, hogy kivel, hogy kivel hozzuk össze ezt a tartalmat, de, de hogy, hogy, hogy mondjam, elképesztően jó érzés volt, hogy, hogy mindenki, akit, akit bevonzottatok ebbe, az, az lelkes volt, Csinálta mindenféle, hogy mondjam, noszogatás nélkül jöttek a tartalmak, szóval ilyet azért, hogy mondjam, a professzionális világban sem látsz feltétlenül, hogy, hogy, hogy, hogy idő előtt jönnek az anyagok, hogy, hogy, hogy úgy néz ki az anyagok, hogy megbeszélted, hogy senkivel nem történt semmi, hogy, hogy nem nem jön közbe semmi, nem, nem zártam ki magamat a lakásból három hétre, tehát hogy uh, semmilyen ilyen, zöggelő nincsen benne. Alanyokat találni a uh, kérdezted, az, egy rész, az egyik részét uh, említettem, tehát ugye nem tudunk uh, megszólaltatni uh, jelenlegi, hogy mondjam, alkalmazhatját a Budapest honvédnak, én ezen nem annyira bánkódnék egyébként, szóval szerintem nem lesz hiány érzetelek, amikor olvassátok. A múltben is szereplők pedig nagyon hálásak, tehát, hogy nem, nem, ha 2004-ről beszélünk, akkor nem arról kell nagy titkot, hogy mondjuk egy gáhidi Dígyörgy, az megkerülhetetlen szereplő a történetben. Tehát ő is nagyon boldog, hogy, hogy keresed, de egy a Tibor is nagyon jó szívvel, nagyon jó lélekkel fogadja, hogy, hogy érdeklődnek Iránt a Kispestről, de Vadóc Krisztián a, a FI-5. osztályból is szakítrát időt a gyerekek nevelése, a meccs, az edzés és a szponzor keresés között, hogy a, nekünk a Kispestnek nyilatkozon. Az egy színes újság lesz, ha jól értem, minden, minden szempontból, és akkor. A, és hát nagyon szeretnénk, hogyha, ha minél többen megvennétek, Ezzel is támogatva egyrészt az Egyesületet, másrészt azt a kezdeményezést, ami most elindult, hogy, hogy minél több ilyen újság létrejöhessen, és egy idő után a polcotokon ott álljanak egymás mögött a nekünk a kispest lapok. Egy dologról viszont még nem beszéltünk, hogy miért is ez a neve Tibor. Hát ez pedig nagyon egyszerű válasz lesz, mert tulajdonképpen a szur, mi szurkolunk, szurkolók írunk, gondolkodunk a klubról. Tehát igazából arról, ami nekünk a Kispest. Tehát ez a magazin, illetve a podcast is arról szól, ami nekünk a Kispest. Hát köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem akkor találkozunk a Csákvár elleni meccsen, és keressétek a különböző elérhetőségein az újságot. Tehát valószínűleg rikkancsok lesznek a pályakörnyékén, illetve a futballházban. És az Ultrastandnál. És az Ultrastand mellett. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!